Hej och välkomna tillbaka till Tid för podd, den första svenska podcasten om James Bond Och jag heter Otto och har med mig vem? En endaste Alena Rickard mm. Du är solitär idag, mm. ja, inte bondbruden utan du, du är ensam Ja det kanske blir min nästa direkt, vem vet <laughs> Ja kanske, exakt det är bara du och jag idag. Det är tomt efter de andra. Ja, men det är, ibland blir det så när vi ger oss väg på lite spin-off-äventyr. Mm. Och det här är ju ett jävla äventyr. Mustit kommer det bli. Ja, det blir det. Mm. det sträcker sig över 50 år nästan. Ja, och två avsnitt blir det dessutom. Ja, precis. Så efter de här så får Emil och Emane lite tid att skina. Så får de säga. lite egen tid, nu kan de behöva. Ja, precis. Det kan de behöva. Men, ja, men hur är det här med dig idag då? Jo, men det är väl bra. Alltså, det är väl inte någon eh, hemlighet att det är lite sekt. Det håller kanske de flesta med om. Eh, det går ju inte, alltså det går inte nöd på mig, herregud. Jag är jag är ändå lite små introvert i min natur så att jag klarar mig ganska gott här i pandemin ändå. Men eh, det börjar ju rycka lite i Åka till jobbet nerven emellanåt. Men hur är du själv? Jo men det är helt okej. Okay. Det har varit lite mycket nu med idag med, med, med, med, med, med, med, just med morsan som har åkt in på sjukhus och grejer. Ja just det. Men ja. ähm, annars hade jag börjat med henne innan också så det var lugnt med henne så att säga. Men, ja vad skönt. Men äh, hon är ju positiv som alltid. Ja jag har gått här och snackat lite med folk i korridorerna och det är <laughs> galen nu. Ja hon är ju hon är positiv. Jag, jag, har, jag har det från henne mm. tror jag. Jag hade också gått och snackat med folk i korridorerna om jag och Men ja, nej, annars är det bra alltså det är ju som du säger Jag är inte så introvert i, i min natur tror jag. I alla fall inte om man tänker Alltså ratio Introvert kontra extrovert nej. Men när jag är introvert så är jag väldigt introvert Ja men du har ju, blir... har ju jag har båda intressen som är lätta att Underhålla sig själv med om man säger så Ja jo, och det är inte ni vi pratar om <laughs> Ja, <laughs> ah, det kan man ju väl också hålla på med. <laughs> men <laughs> Det kan man visserligen. Eh, men precis, du är väl eh, lite mer socialt snackig än vad jag är. Absolut, absolut. Det känns som att din introverthet har blivit satt på prov under den här pandemin. <laughs> ja. <laughs> men, eh, jo men så är det ju. Eh, men eh, vi har ju inte... Eftersom det är ett sånt mustigt, mastigt, matigt avsnitt så har vi inte så mycket tid att snacka skit helt enkelt. <laughs> ehm, för vi behöver vi behöver göra en del grejer i den här i podden. Ehm, det är mycket som ska avhandlas. Yep. Ehm, och ehm, vi kan ju dra lite kort ehm, vad har hänt i bondvärlden. Ehm, inte så mycket. Förutom att en person har dött. Ja, det, det, är, nu, det är fan om varje vecka känns det som. Det är helt överskningsskullt. <laughs> tyvärr. Och det är... är det är, som har dött? Det är... Själv så Sharky. Elisa kill? Mm. Då är det. Frank McRae. Precis. Det namnet hade man inte på i hon innan. Nej, det hade man verkligen inte. Men jag vet inte, han är ju... För att vara en så marginell karaktär har han gjort stort avtryck. Alltså. <laughs> ja, verkligen. Vi pratar ju ofta om Sharky när vi ses. Ja, Ja det, det gör vi ju ofta Alltså i, i förhållande till hur, hur mycket han är med Så är det ju ja, precis. Oproportionerligt ja. eh, Så han, men han är ju eh, Jag tycker han är en av de eh, Finare karaktärerna i License to Kill eh, Men <laughs> ja. eh, det var väl hans tid då, gå ur dagar Han måste ju varit 80 plus någonting Ja det var han säkert Det eh, vet jag faktiskt inte Men jag kan kolla upp det lite snabbt Ehm han var så mycket som, det står ju inte, men han var född 44. Ja ah, okej, okay, då hade han inte fyllt 80, men okej. Okay. Nej. Eh, han var, jo han var precis, nej, Frank McRae var en NFL-spelare också, skit i det. Men, <laughs> eh, <laughs> Bra poddmaterial. <laughs> ja, exakt. Eh, ja, nej men eh, han har ju inte fullstått 80. Nej. men eh, tråkigt ändå, mm. det är... faktiskt. Men några övriga nyheter kan jag väl inte riktigt påminna mig att jag har stött på i alla fall. Nej, det är som liksom, Det känns som att det är liksom, någon slags. Eh, Ingens rent eh, PR-mässigt nu. Det händer liksom ingenting just nu. Nej, det enda som faktiskt dyker upp. Det är någon jävla sopartikel om så här. Ja, nu är han på tapeten och blir nästa bond och sit man vet att det är liksom. Ja, det är, det är lite namn som slängs runt av tabloidpressen. Men, men det är ju liksom som säger, No Time To Die är ju liksom inte ett skvatt, har man om den. Då är det väl bra att vi går åt andra hållet och går tillbaka i tiden. Mm. Och för då vet vi vad som ex finns. Exakt, och inte pratar så mycket om Bond egentligen heller faktiskt. Men Nej. vi har ju ingen faktautmaning heller för att vi behöver get down to business i det här avsnittet. Och det är väl ett avsnitt som vi egentligen har um, haft, um, jag vet inte, det har vi legat på horisonten och liksom latent väntat på att vi ska ta tag i det någon gång. Ja, vi... Det känns som att det har varit oundvikligt liksom. Precis, vi har nog aldrig riktigt faktiskt kläckt idén så konkret men den har ju det känns som att den har funnits på våra, eh, vad heter det, järnhinnor. Järnhinnor. Mm. <laughs> På våra... På våra ja. ja, men på långt bort i horisonten någonstans. Ja, på den har jag funnits i bakhuvudet liksom. Eh, och nu... Eh, ja, men det är ju... Det är ju kul att snacka musik och... Eh, med tanke på vilket avtryck Barry har gjort i bonserien så... Kan det ju vara kul att leta sig in på lite andra grejer också. Verkligen så. Och eh, som Richard sa, vi ska ju prata en viss John eh, Barry idag. Och det är ju vårt 117 avsnitt Det blir ju tudelat I nästa avsnitt som kommer om en vecka Så utlovas ju bland annat topp 3 bästa Barry scores Och även rekommendation av mig på sånt som vi inte har hunnit spela Och efter det avsnittet så kommer vi också slänga upp en Spotify-spelista på Sånt vi inte har spelat och det vi har spelat mm. På Barry Best of Barry helt enkelt Ja verkligen Valt av dig ska vi också säga Ja och lite av dig Ja men det är ju du som är Kunskapskällan nummer ett Ja lite så kanske mm. <laughs> Men Ja nej men är Avsnitt 117 helt enkelt Det har blivit tid för kofösare och kinesisk huvudled Det är i det, det när det kommer till titlarna. Vi har bara direkt översatt två um, filmer. Jag mm. har inte ens direkt översatt naja. Kofösare. Men kinesisk huvudleder är ju High Road to China som Barry skrev på 80-talet. Och Kofösare är ju lite cowboy som Barry skriver musik till flera gånger. Mm. Som dyker upp här och var. Mm. Eh, så är det ju. Och eh, ja, ett musikavsnitt har du blivit. Och, ja, vem passar bättre att prata om? Eh, Karriären utanför Bond, först av alla En John Barry såklart Och eh, intressant Egentligen att höra <tryck> Tycker jag ska bli intressant i alla fall att höra Vad du tycker Men också visa för er liksom, Hur Barry Sound utvecklades Och hur han, hur han lät eh, Dels lite innan Bond men också i Under tiden eh, Bondfilmerna kom mm. Eftersom hans sound är ju Väldigt mycket Bond för vissa Ja, det är ju det och det, det, det slås man av eh, emellanåt. Att hans mest populära score, soundtrack är ju. De har ju hamnat i ett visst fack. Eh, det som han har blivit känd för. Men det jag tycker är smart kul eh, att få liksom researcha lite extra inför avsnittet. Det är ju hur, faktiskt hur, hur pass bred han, han är i sitt komponerande och sitt. Eh, eh, sin musikinspiration vad han, ja, vad han har blivit inspirerad av och vad han kommer ifrån för det, ja, vi har ju alla hört liksom Dansa med vargar och Out of Africa och det där liksom svulstiga Barry men det finns mycket andra godbitar alltså. mm. Jo men så är det ju verkligen och eh, han har ju skrivit musik till <hör> jag tror att det är ja, alltså, om man bara räknar filmerna så är det väl vad kan det vara eh, närmare hundra filmer i alla fall och um, sen så um, är det, han har han ju skrivit musik till film, eller till tv, och um, ja, men några musikaler och lite annat. Och han har ju skrivit bara ren, alltså uh, vad ska man säga? Programmusik i princip. Ja, men han har ju um, precis gjort lite konceptalbums. Liksom. Ja, precis. Som inte är uh, filmmusik eller tänkt i något annat sammanhang. Nej. Så han har ju varit produktiv, ja. även om han inte har liksom varit Morricone-produktiv som gjorde 500 filmer under sin karriär. men Det är ju lite extremt också. <laughs> ja, vem är som Morricone? Exakt. Men det är ju också intressant, tycker jag. För vi kan ju säga det, John berry vi har ju pratat om honom och han är ju... Äh, föddes 1933 i Storbritannien eller i York i Yorkshire i England. Och ja, äh, äh, han skrev musik helt enkelt. Kompositör. Och... Äh, han har ju, det jag ville ta upp i första av allt är ju um, vad, um, vad Barry har betytt för dig och vad, um, hur du, vad är ditt första minne med Barry? Oj, eh, första minne är det är ganska svårt men det Bond är det ju definitivt eh, sen är lite frågan när var och hur jag menar jag minns ju när jag såg Eh, Secret Service. Jag var nog i alla fall hyfsat Ung. Eh, kanske tio. och sånt där. Och där det, är liksom det, det tillfället minns jag av de skid, skidjaktienerna. Eh, hur effektivt eller hur häftigt det var. Och musiken är ju. Liksom, har jag förstått senare är ju verkligen halva. Eh, halva de senare för mig. Eh, men kanske med lite mer aktivt så är det nog eh, eh, I Only soundtracket när jag som jag var nog det första som jag lyssnade på mer aktivt och började mer upptäcka hans musik. Eh, det är väl första riktiga mötet. Eh, sen vad har han betytt Alltså eh, jag, jag är ju professionell musiker eh, och, Men för mig så har ju John Barry inte Han har ju egentligen inte haft så mycket inverkan På det karriärvalet på det sättet Förutom eh, otaliga timmar med, liksom Det, det, det är ju avkoppling för mig, hans musik eh, Inte en inspiration. Det är ju intressant uh, Ja, precis. Uh, och uh, det var ju liksom i samma veva som jag började bli seriöst Bond-fan som Enigma kom. Så den, det är ju faktiskt, <laughs> märkligt nog, liksom. det är ju det sista han uh, filmmusiken han skrev. Och den första icke bond jag lyssnade på från honom. Så den har ändå funnits med i mina tankar väldigt mycket genom åren. Den har en speciell plats i ditt hjärta kanske. Mm, faktiskt. Lite mm. otippat kanske. Ja, kanske. Men eh, det är ju också ja, men den var väl ändå helt okej eh, eftertraktad när den kom. Alltså själva filmen men jag. Den var väl i, i motsättning i alla fall. Tittgrann. Ja, men jag, jag såg ju den och det var ju på grund av John Bergs musik. Mm. Eh, och vi gillade den väldigt mycket. Så. Det, är ändå, det är ändå intressant att du nämner att det är mer avkoppling än inspiration för dig. För för mm. mig är det nog mer tvärtom tror jag. Mm. Det, um... det, det vet jag mycket väl. <laughs> ja. ja men precis. och Jag, är liksom, ja, jag kan ju säga att det är, även om jag inte jobbar med musik på heltid än i alla fall så är det ju det jag planerar att göra och vill göra i framtiden. Och mycket av det är ju tack vare mycket... Att jag vill det är ju tack vare John Barry. Och eh, första minnet jag har med John Barry är egentligen... Det är nog flera olika filmer, men det är ju också Bond såklart, eh, onekligen. Det är ju... Eh, ja, jag såg, det första filmen jag såg var ju Beauty and Kill, men då kan jag inte direkt säga att jag <laughs> minns musiken så mycket. Jag var fyra år, så jag tror inte jag reagerade. Men det måste nog vara... Jag har ett väldigt starkt minne tidigt av inledningsgen i Goldfinger med Bond Back in Action som spelas och det där gungiga bond-temat. Då var man verkligen medveten om musiken. Och just hans, även om just hans inspiration för mig som, som tonsättare och kompositör är ju kanske har liksom spridits ut över flera tonsättare och flera inspirationskällor, allt jämt med att tiden går liksom. så kommer han alltid ha liksom en. En, en speciell plats i mitt hjärta. Jag brukar alltid nämna att jag har fyra inspirationer som är inom filmmusiken. Att det är John Williams, John Barry, Jerry Goldsmith och en Morricone. Det är en kvartett. Det är lite dagsform. Ja, det är en kvartett som heter Duga. Det är lite dagsform vilken av dem jag egentligen tycker mest om. Men om jag bara ska välja rent känslomässigt vem jag, vem jag känner mest för. Så är det ju John Barry. Det, det, det är ingen av de fyra som kan liksom... Pull at my heart strength som man säger på engelska Som John Barry kunde Nej ja, men all de Jag menar de fyra är ju de är ju Mount Rushmore liksom. Ja men de, de är väldigt de är Fantastiska på sitt eget sätt Och jag menar de är inte liksom väsensskilda Från varandra men de har väldigt Distinkta eh, liksom Sound inom det i alla fall den Västerländska eh, Filmmusiken eh, och det är ju... John Barry är ju... Av de tre så är ju han lite den bortglömda i allmänhetens ögon. Exakt. Det Ty tycker jag man märker att det är, han, Jag menar, han plockade fem Oscar, men han har inte, utöver bond gjort jättemånga storfilmer på samma sätt som Williams, Goldsmith och Morocco har gjort. Nej, precis. Det är ju... Um... Jag tänkte, jag tänkte precis beröra liksom, det i början här också Att han, han vann ju ändå fem, fem Oscars um, Och um, han vann ju för, vi kan ju nämna det, Born Free uh, Två Oscars för den um, Och uh, det var Best Original Score och Best Original Song uh, Och sen vann han för The Lion in Winter Out of Africa och Dances with Wolves Och um, mm. även, även de filmerna är liksom i Oskarsammanhang, så är de också lite bortglömda faktiskt. Ja, men det är väl alltså... Dansa med vargar är väl liksom den, den enda som faktiskt får ganska många fortfarande känner till. Mm. Eh, kanske inte alla har sett den, men den, den finns ju ändå i något sorts medvetande. Och jag har ju träffat folk som, alltså som inte har koll på, på filmmusik överhuvudtaget, men som diggar dansa med varje samtracket och lyssnar liksom på det. Eh, och sen inte har, liksom, är så mycket intresserad av filmmusik i övrigt. Det, det tycker jag ändå är kul. Ja, men det är ju lite det som är det är det som är är som fascinerande med filmmusik i stort tycker jag. att liksom, Även folk som egentligen inte bryr sig om filmmusik kan fastna för någonting i en film. Mm. Jätte, jättehårt. Liksom. <här> eh, men utan att det blir någon jämförelse med Morricone och Goldsmith och Williams så är det ju Eh, ja, men Williams är ju den såklart mest kända av dem. Men det är ju också för att han har jobbat med en liten regissörskille som heter Steven Spielberg också, som har gjort ja. ganska många kända filmer. Jo. <laughs> eh, men jag har, jag har ju hört eh, någonting säga som Jerry Goldsmith att han var ju den kompositör som har gjort mest bra musik till flest dåliga filmer. <laughs> eh, och det är lite samma sak med Barry tycker jag egentligen. Stämmer bra in på honom också. För han har gjort ganska många, liksom lite. B-filmer och okända filmer Ja men det är det som är svårt med Barry också tycker jag för att jag menar, Jerry Goldsmith har gjort mycket bra musik till liksom ganska mycket <hälv> halv dåliga kända filmer Ja, precis. Alltså, när... Brambo och så. Ja, precis. Alltså, visst... Och bra musik till de precis, filmerna. Så jag menar, det är ingen dålig film, men det är ju inte högt, högt ansedda filmer, eller vad man ska kalla det för. Det är eh... inte Star Wars eller Once Upon a Time in the West Nej. som... Men det som är svårt med Barry är ju att de filmerna som man vill se, som han har gjort musik till, de får man ju inte ens tag i. <laughs> så det går inte, jag vet inte ens om han har... Var, var det, här, det kan ju finnas filmer som gick bra... Eh... Då, eller pratades om då, men sen med tiden blivit bortglömda. Så det är ju... Oh, så är det ju. Ja, till exempel, jag såg att uh, The Knack, or How to Get mm. It heter det, man Som ah, kom det. 65, kanske? 4? Där eh, någonstans eh, i alla fall. Ja, precis. Um, 65. Mm. Uh, nu har vi inte med det som ljudexempel senare men det, uh, så är det jag såg att den vann ju liksom uh, bästa film i Cannes mm. uh, ja då uh, 65 eller vad det var mm. uh, okay. vilket gör ju att det måste ju ha varit en väl ansett film då men man har ju ingen jag vet inte, jag har ingen aning om vad det är för film nej, nej det är, man har ju hört de här namnen många gånger mm. liksom uh, ja, men, The neck och um... Ja men många av filmerna som man har liksom Beat Girl till exempel eller The Quiller Memorandum och sånt, man har ju hört de namnen som har, mm. som har fladdrat förbi men man har väldigt lite koll på på många av filmerna. Precis. Sen ska vi inte säga att han bara har gjort dåliga filmer för han har gjort ändå liksom Midnight Cowboy och Dance with Wolves. Ja jag vet, men det var liksom, bara jämför med John Williams så har... Som bara trycker ut kända film. Ja exakt. <laughs> så är det ju. Men det är också det som är... Det är det som är lite charmen med John Barry- att man kan, man kan dyka på något som man aldrig har hört. Och så är det svinbra. Shit, vad bra det här är. Ja, exakt. Det är lite svårt med John Williams- för allt det har man ju liksom hört. Ja, precis. Det är inte mycket som förvånar en på det sättet. Nej. Ja, det är väl typ så här- vad heter det? Memories of Geisha- eller sånt där som kan förvåna lite. Men i övrigt så är det inte mycket. Jag hittade ett utan att dra för mycket John Williams växlar- men jag hittade en som hette Images heter den- mm -hmm. Som, som var helt jättemodernistiskt Och eh, han använde typ Waterphone och massa piano Riktigt atonalt Från ja. typ 88 eller vad det var Fräckt? Eh, ja, väldigt fräckt Det lät Nymus så inåt hellre <laughs> men, men det var också William som gör det så man vet ju att han har koll liksom. mm. eh, Men det var fascinerande Att se för man är ju van, liksom, även han har ju lagt sig Ett fackat, det är allt låter Superman och Star Wars ja. så det är ju inte sant heller Så att, det är ju när man skrapar lite på ytan så kommer man ner till de här lite, inte det här svulstiga som, som folk tänker om, Barry och, och säkert om vi skulle göra det med, med vilken kompostör som helst mm. så finns det ju något annat där också. Ja, absolut. Samma med Simmer, liksom, om vi tar ett kontemporärt exempel. Ja. Um, men ja, så det är väl det vi tänkte göra idag helt enkelt att grabba lite helhetsgrepp på, på John Barry. Mm. Även om jag vill börja med att säga att vi kommer ju omöjligt lyckas att ta ett helhetsgrepp på John Barry ifall han har så otroligt mycket. Man försöka ge lite exempel på hans bredd ja. och lite personliga favoriter och lite smått och gott. Ja, jävlar. Ja, mm. det är verkligen. Så ska det bli. Och ja, men Barry är ju som jag sa i, i något av filmavsnitten tror jag att han är ju tillsammans med Morricone och Williams faktiskt har liksom satt soundet för en hel genre. Och det är ju inte så många som har gjort. Nej, uh, Och det har ju inte Goldsmith gjort till exempel. Uh, inte verkar komma på i alla fall. Nej. Alltså, han, har satt, uh, han, satt, han har satt standarden för apfilmer. Ja, exakt. Men, det är, <laughs> men, men det är, jag vet inte om det är genre. Liksom. Det är bara en serie som är kända för de filmerna. Så. Ja, precis. Han, uh, han har gjort mycket sci-fi. Men det är inte han som har skapat riktigt det soundet ändå. Nej, alltså Star Trek kom ju efter i alla fall Star Trek The Motion Picture kom ju efter Star Wars mm. för tv-serien hade ju liksom Teremin och det där gamla klassiska liksom Just det. Um, Men ja, nej, alltså Goldsmith i sin egen, Goldsmith har ju verkligen en usp i och med att han är han är ju en otroligt skön kompostör med mm. lite udda taktarter och, nej, han är härlig att sätta på men ja, nej, det, är ju, det är ju just det där med Barry. Han är lite bortglömd egentligen tycker jag. Mm. I förhållande till hur objektivt som jag tycker att han är, subjektivt menar är som jag tycker att han är bra. Men också att han har fem Oscars. Morricone har ju fem, eller en, menar, mm. om det nu är någon slags måttstock. Ja, Morricone borde ha fler i och för sig, men. Exakt, det kan eh, jag ju definitivt hålla med Jag vill ju inte att Barry ska färre. <laughs> nej, men han, han kunde ha fått någon för någon bond, kan man ju tycka. Ja, exakt. Men äh, det är väl bara att vi hoppar in. Ja, in i musiken. In i Barry. Mm. Och vi har ju delat upp det lite... Äh, godtyckligt ska jag inte säga. Men vi har delat upp äh, i olika sju stycken kategorier. Varav äh, tre kommer ni få höra nästa vecka. Och fyra kommer vi prata om den här veckan. Eller den här dagen. Idag. Nu. <laughs> Och äh, de som vi tänkte ta nu i del 1, Det är ju Tidig Barry- och sen kategorin Barry Goes American. Och sen har vi Barry Goes Classical. Och sen Lush Barry som man kanske är mest känd för. Ja, precis. Det är ju det, är det man tänker på. Alltså det är, mm. Även jag. Det, det, ja, precis. Jag faller också in i det att tänka liksom att fan, vad han alltid ska vara på med sina vackra stråkar kan... och horn. Men ja. <laughs> framförallt här i tidig Barry så är det ju verkligen inte så. Det är tvärtom snarare. Ja. Experimentellt och liksom ganska minimalistiskt ofta. Ja, han har ett e väldigt eget sound i början. Mm. Jag kan ju förstå varför han blev ganska eftertraktad där i början, alltså på 60-talet. Mm. För att det kändes som att han gjorde något fräscht nytt liksom. Så ja, men vi kan väl börja med att lyssna på ett spår som heter Walk, Don't Run, som inte är filmmusik utan som är John Berry Seven. Mm. Hans band som han hade från början. Där han var trumpetare och, och orkesterledare överhuvudtaget. Ja, och skrev väl de mesta, flesta låtarna också. Ja, Tror jag. exakt. Och Walk Don't Run låter så här. väldigt... Eh, alltså det är ju väldigt 60-talet. Ja, det är ju väldigt så... Eh, väldigt eh, surfigt här. Uff, ja, det, är ganska, det är ganska kul för att eh, när, när jag började intressera mig för Bond eh, och jag tittade ju på ganska många filmer med min pappa. Han berättade ju att han lyssnade ju på John Barry 7 när han var liten innan John Barry blev Liksom en känd filmmusikkompositör. för att pappa är ju liksom uppväxt mm. med verkligen den här sena 50, tidiga 60-tals instrumentalmusiken som mm. väl nu kanske är lite halvt bortglömd men The Shadows och John Barry Seven var ju en del av det även om ingen som visste på John Barry Seven nu för tiden eller väldigt få i alla fall men ja, det, nu, är det, nu är det några som gör det ja, just, just, nu, just nu så pushar vi lite för John Barry 7 ja, ja, Jag, jag, jag liksom förvånas fortfarande Över att liksom, Min, min pa, pappas liksom, Hans eh, eh, Vad säger man Relation till John Barry är John Barry 7 mm. Det är. Det, är ganska, det, ja. känns, det känns främmande för oss ja, Precis, så jag är ju gammal också i för sig. Jo, jo i och för sig Men ändå jag gillar din farsa mer och mer ju mer jag får veta om honom. Ja, det är bra. Jag har ju träffat honom också så jag vet ju hur han är. Ja, det. Men det lät ju som att han inte var trevlig. Men jag menar mer att han är... <laughs> han, är en, han är en förlur. Jag vet ju, han är verkligen en förlur. Han skulle gå rätt in i en skrotnisupplaga, så är det ju. Ja. Ja, men det där var Walk, Don't Run mm. helt enkelt. Och ja, vi kan väl gå igenom kategorierna sen när vi är klara med dem så att säga. Ja. Men nästa spår i T.D. Barry är ju Beatgirl, den första filmen han skrev uh, musik till. Mm, och där har man ju kopplingen till John Barry 7. Verkligen. Och även kopplingen till det han skulle göra sen med Bonn, ja. tycker jag. Ja, verkligen. Uh, och Beatgirl, main title från Beatgirl, låter så här... Eh, är det John Barry Seven som spelar det här också? Det är väl det jag undrade. Ja. Eh, måste jag nästan kolla upp? Men... Ja, för jag, jag kom också på att ibland när man lyssnar på originalversionen av Bon från Dr. No så står mm. det ibland Performed by John Barry Seven. Och, Just och de, nu, och, var det så? Eh, det måste jag nästan kolla upp faktiskt. Ja, för jag, jag kände att jag blev eh, jag bara fick det i hjärnan nu och blev väldigt förvirrad. För att det det är ju inte helt otänkbart att det är det eller i alla fall att det är en Springsteen 7. Det är ju det är ju samma det är ju instrument som är med. Det, är ja, det står ju faktiskt the, the original music was performed by John Barry 7. Ja. Um, stod det någonstans. Jag såg det här i alla fall. <laughs> the Beat Girls soundtrack där har vi den. Uh, the original music was composed by John Barry's first film commission and was performed by by the John Barry 7 and orchestra. Adam Faith and Shirley Ann Field. Skådis som var med i filmen kanske också. Det vet jag faktiskt inte, det låter jag vara osagt. Ehm, ja, mm. det där var Beat Girl ja. helt enkelt. Och det är som säger, man, det, är, det här är ju en helt annan version, än, eller version, en annan variant av Barry and the Senaberry. Ehm. Ja, det här skulle ju inte gå in i Out of Africa direkt. Ja, inte direkt. Då hade han inte blivit vald. Unnit en Oscar. Eh, nej så är det ju så Men det är, är otroligt ju. svängigt och kul musik att lyssna på Det ska jag ändå Jo men man, man hör ju liksom Verkligen, alltså man hör ju liksom Cliff Richard Man hör dem, den typen av Som du sa, The Shadows mm. liksom, och, eh, Ja men alla de Liksom 50-60-tals eh, Rock som det var då liksom. ja. Eh, ja men det är lite sån eh, det, det påminner ju ganska mycket om så här. Musiken, vad heter det, Missy Lou Som är med i Pulp Fiction till exempel ja. Det är lite samma surfstyle på den liksom. Ja, precis Så ja, han var ju Helt rätt i tiden där det får man ju säga Och fortsätta med Tidig Barry Och Nästa film Är väl det som vi tänkte prata om i alla fall. Som är kanske det första Som vi spelar här Som i alla fall låter om man får vara lite nedlåtande som filmmusik <laughs> Som folk tänker sig filmmusik i alla fall mm. Och det är ju någonting som jag vet att vi båda gillar i alla fall Ja absolut Det är solo uh, Och uh, det är också main titles Det kommer bli mycket main titles härifrån uh, Men ni behöver inte lägga namnen på minnet så Det är inte så viktigt för uh, ni får ju spellistan också Och uh, main title från Zulu låter så här sällan har jag ju hört musik som har så tydliga downbeats som man får använda <laughs> i musik. Otroligt, otroligt tydliga. Bam, bam. Det blir liksom jättetydligt jätte vart ettan är i en takt. Liksom. Men det är ju väldigt passande i en krigsfilm. Ja, verkligen. Och det, det jag tycker så forskningande med det här för det här är ju, är det 64? Va? Mm, 64, exakt. Eh, vilket ju är föran... året. Ja precis, det är också bara några år efter Girl eh, och hur snabbt han är in och nosar på sitt liksom ultimata sound eller vad man ska säga Jo precis, exakt han hade det nog i sig, det var bara att han var väldigt i, väldigt inne i liksom den eh, den var som att prata om innan med Girl mm. och John Barry Seven eh, och ja det här... Jag tycker det här är så snorbra, verkligen. Ja, och det. är... Det här är ju kanske en av de första filmerna. En av de tidigaste Barry-filmerna som jag faktiskt har sett också. Mm, just det. Jag har ju inte det. Jag har länge velat se den. Mycket på grund av musiken, faktiskt. Mm. Tack vare. Men det är, alltså... Vad tycker du? Alltså, den här filmen tycker jag är riktigt bra. Den är liksom. Den kanske är lite för kort för det bästa. För den är ju egentligen ganska episk historia liksom om eh, brittiska arméns nederlag mot eh, solo, solo i, vad är någonstans nu mm, Sydafrika Natal, Natalkolonin kolonin pratar de väl om i mm. den här dispatchen som är med i början också um, Solo är väl från Sydafrika va? Ja precis Ja. Det är du som är vår Afrika-expert. Ja, jag vet att det borde vara det. Är, fan. <laughs> ehm, men och det är ju Michael Kane i huvudrollen. Ehm, ja, jag, men sen, ja, ni vet ju så fort det liksom någon dinglar lite Afrikan framför mig så springer jag ju efter. Ehm, ja. Men alltså, jag tycker faktiskt att det är en, en bra en bra film. Ja. Och äh, ja, jag är väldigt sugen på att se om den, för det var några år sedan nu. Ehm, Ja, vi kanske borde se en tillsammans då. Mm, mm. Men äh, som du säger, alltså musiken gör ju mycket för det här är. För mig är det här. Äh, liksom om vi puttar bort Bond äh, som vi gör i det här avsnittet. Så är väl det första liksom, riktigt bra. Äh, Berry, musiken för mig. Ja, alltså den är ju. Äh, ja, det, är, det är den första riktiga som liksom. Fångar ens uppmärksamhet om man går igenom hans filmografi. Liksom. Ja, precis. Han har ju gjort liksom, bra grejer innan. Men det här är något lite extra. Mm. Man hör ju liksom att det här skulle kunna bli en Oscarsnominering. om man tänker 1964. Liksom, mm. Utan att veta exakt vad som kom då. Men, men det ligger ju ändå i den sfären. Liksom. Och det är ju otroligt kraftfullt bara. Det är så här, han, får, han får ut så mycket av orkesten. Liksom. Ja, verkligen. Det är ju. Det, det är nästan en väldigt skitig inspelning också. Alltså mm. det, Men det passar ju bra liksom. Ja precis, det är väldigt ruffigt och det är mycket kraft och känsla. Ja, det är... mm. Men just pukorna som håller liksom, ja, man får ju puksolo i början till exempel. Mm. Men bara pukorna som liksom håller rytmen och det är som liksom bastrumma, stor jävla bastrumma. Och det är, det är väldigt, det är väldigt liksom bra bra tyngd i det. Ja verkligen. tyngd är minst det minsta som den saknar. <laughs> det ja. känns som att mycket, mycket av liksom klassisk Hollywood musik är ju ganska så här även om det var jättebra orkestrerat och så så känns det ju som att sån här tyngd känns inte som att det var jättevanligt ändå. Det känns som att det var lite mer fjäderlätt lätt ändå. Utan att... ja, det kanske är rätt jag har lite tänkt bara på det sättet. Ja, men det känns som att det var väldigt mycket liksom, skira stråkar högt uppe och jag vet att jag, nu generaliserar jag väldigt mycket. Men ja, det är roligt att göra det ibland också. Ja det är det faktiskt. Och jag älskar ju Korngold och Steiner och Vaxman och alla de som jobbade på liksom, 30-40-talet mm. i Hollywood. Men det känns som att man får inte det här, det här tunga Nej. som kom här liksom, och började, började liksom, bli mer vanligt sen i stor orkestermusik såklart men... Det är liksom, ja, det känns som en, en ny grej på något sätt. Och ja, ska vi gå vidare till hans eh, första Oscar då? Mm, tycker jag. Lite, eh, lite, o, lite otippad Oscar. Men, det tycker jag. Men det är ju möjligt att det, var en, att det blev en succé, alltså själva filmen i sig också. Jag vet inte om den fick andra Oscars också, det är... Uh, nej, det, den fick ju Den vann ju för bäst sång Eftersom Born Free ah, är en sång som Matt mm. Monroe sjunger uh, Och bäst original score um, Så två Oscars för samma film Alltså det, oförtjänt är den väl inte Men det är ju inte den mest välförtjänta Kanske tycker jag Som har vunnit en Oscar Nej. Uh, men lite intressant min, Mitt ex-mamma sa det när jag Vet du vem John Barry? Ja det är han som gjorde Born Free som, <laughs> Så blev jag väldigt paff jag bara ja, jag vet ju vem det är jag blev inte paff men jag blev paffad du vet vem. <laughs> <laughs> men hon, hon älskade tydligen den filmen så den var antagligen uh -huh. alltså den var ganska känd då får jag väl anta uh -huh. uh, men uh, återigen main title från Born Free och det låter så här tycker jag där det, det första där man hör ändå vad som kommer att med till exempel Out of Africa. Ja, men man, precis. Det här är ju mycket, väldigt mycket Out of um... Ja. Och det är det är ju... Jag vet inte, här har jag liksom inte riktigt fast Det är lite för... Det är lite sockersött på ett sätt som... Det är lite vaniljigt på ett ja, sätt. Som, som på ett sätt som Barry inte riktigt brukar vara. Alltså han... Även om han är larsch och mycket vackra eh, teman och så här så är han inte liksom så här gullig och sentimental och liksom finns det finns lite mer vemod i hans i hans bästa vackra musik jo men det, det håller jag verkligen med om det här är lite för det är lite för lite liksom mollkänsla i det och man får vara så hårdrader liksom mm. <här> men det är ju en melodi som sätter sig i alla fall Ja, det är jag absolut. Alltså, det ska man ju inte ta ifrån den. Men det kanske inte är den bästa melodin jag har hört. <laughs> Eller den mest intressanta kanske som fanns ju svårare. Det känns nästan som att det, det är. som en... Alltså, inget ont om barnvisa författare, men det känns nästan som att det skulle kunna vara en liksom barnvisa. Ja, faktiskt. Ja. Men man hör ju, och det har jag faktiskt tänkt ta upp också. Det är väl lika bra att jag tar upp det nu när vi har haft två Afrika-filmer på rad. Men Barry har ju liksom. Även om han, inte, han sound är inte så mycket Afrika så har han ju fått göra jättemycket Afrika-filmer av någon anledning. För Born Free utspelar sig ju i Kenya uh -huh. har jag varit med, med lejonet Elsa där. Mm. Och Zulu är ju Sydafrika som vi sa. Sen kommer vi ju till um, Out of Africa, klart den utspelar sig i Afrika. Mm, Kenya igen. Uh, exakt, Kenya igen. Um, och um, ja men många filmer, vi har ju Cry the Beloved Country som vi inte kommer att spela någonting härifrån, men som är med James Earl Jones tror jag och mm. Richard Harris från 1995. Där han för övrigt lägger in en liten homage till solo temat Jaha, kul. I Cry the Beloved Country som också spelas i Sydafrika. Jag vet inte vad det är för jag menar han är ju inte jätteafrikansk i sitt sound. Men ändå så limmar det väldigt bra med alla Afrika-bilder som man ser i. Ja, ah, precis. det är någonting med de här liksom vackra vyerna. Det är ju Barry mästare på att instrumentera. Jo, exakt. exakt. Det är ju, jag vet inte varför det var så. För den första filmen han gjorde som var Afrika var i solo. Liksom. Kände de redan då, men det här är vår Afrika-kille. Liksom. Jag vet jag vet inte. Inte. Vår afrika -kill. Han har säkert inte satt sin fot på den kontinenten. Nej, precis. Exakt. Nej, det har han säkert inte. Eller så har han det. Det ja. vet vi aldrig. Men um, det är lite intressant ändå bara att tänka att så många filmer utspelar sig på en och samma kontinent- mm. Som liksom ur ett västerländskt perspektiv inte så många filmer utspelar sig Nej, i. Ju... Nej, precis. Det är... De växer ju inte på träd de där. Nej, tyvärr. Om man inte gör som Rickard och går på, på festival med bara afrikanska filmer. På... Mm, det kan man göra. Då... Där är det inte mycket John Berg däromt. <laughs> tyvärr. Men det skulle kunna ha varit om du hade gått typ 1963 eller 64. Ja, kanske det. Ja. Men... Ehm... Ja, vad, vad säger vi om Tidyberry? Det finns ju mycket här som vi skulle kunna spela. Precis, och det kommer ju, vi har ju liksom tjaffat runt lite så det kommer ju lite mer Tidyberry i andra kategori, kategorier. Men det som jag tycker eh, liksom de här fyra exemplen vittnar om är ju hur snabbt han utvecklades från en jazzrock trumpetbandledare till en fullfjädrad eh, filmkompositör jag menar det är Born Freak om 65 mm. eh, ja, 66, 66, 66. 66. Eh, så att i stort sett så tog det ju honom bara fem år från att han började testa på filmmusikkomponerande till sin första Oscar och det mm. hör väl inte alltid till vanligheten att det är en sån raketkarriär Nej, nej, precis. Morricone började ju testa på filmmusikgrejen på 50-talet och fick sin första Oscar 2017, så han fick hålla på ett tag. Ja, <laughs> ja. lite extremt exempel. Men ja, precis, absolut... jag ville bara skoja till dig. <laughs> ja, så, så han har ju en väldigt snabb utveckling och eh, och hittar, bara på liksom några få år så hittar han ju ett sound som man trivs i väldigt mycket. Ja, precis, precis. Jag började fundera på om det fanns någon som har vunnit eh, Oscar för bästa filmmusik. Det borde jag ha kollat upp. Oscar för bästa filmmusik på första försöket. Men... Hur är det eh... Med, eh, med den där isländska tjejen? Eller vann inte hon? gudnadotter ja. ja. Det är sant. Där har du fan något. Jag tror inte det var kanske hennes första film. Men första försöket de blev nominerad, så vann hon en Oscar, tror jag. För Joker. Precis. Eh, jävligt cool, faktiskt jag fick ont i magen när jag såg filmen Det mm. är dels att filmen var som den var men också för att musiken var väldigt sådär, tog tag i magpartiet och bara vred om jag sa efteråt att jag inte tyckte det var så bra men det var ju väldigt effektiv musik men det är inget jag kanske lyssnar på så ofta Nej, exakt, det är ju mm. två olika sätt att se på Det ja, Det är ju huvudsaken är ju att det funkar i filmen egentligen faktiskt. Ja, man vill ju också ha men... lite god musik och ja. lyssna på den Exakt, så är det. Men då har vi ju det vi pratar om nu, John Barry. Precis. <laughs> ehm, och nästa kategori kan vi väl raskt hoppa in i. då ehm, ska vi ta vi ska våra också favoriter. ska ju säga våra favoriter, exakt. exakt. Vill du bara se om du var med. Mm. Men, ähm, ja men Rickard, över till dig. Ehm, vad har du för favorit i tidi Berry? Ja, eh, jag har tagit en liten vrickad eh, favorit, eh, bara för att... Ja, det är liksom. Det är inte så att min, det är min favorit i hans 60-tals era, men den, den visar på ytterligare, ytterligare en, en sida vad han höll på med eh, under sin tidiga period. Och det här är ju eh, Florida Fantasy heter den, från Midnight Cowboy. Inget pucksod då här inte. <skratt> <skratt> det är ju så jävla härlig. Jag det. Är kan verkligen se mig dig dansa till den här som den där videon vi har när du dansar i For Your Eyes Only ju. Ja just det det är fin. Nej, men det den är också väldigt optimistisk tycker jag. Det låter väldigt soligt och det andra. Ja, precis. ut. har ju konstiga ljud och grejer. Det här liksom... Ja, är... Jag vet inte om jag kan påminna mig liksom, om Jörnberg har skrivit något liknande. Nej. Det är lite första sällskapsresan över också. <laughs> <gör> det? Ja, det är ju väldigt sant Man hör, någon, man hör typ Ted kom komma in och bara Hej på det! ja exakt. Pampas Marina, vad heter det? Peppers Bodega heter det Pe Pe Pe Pe Pampas, Pampas i Solna <gör> Ja, förlåt skalade killen kommer in ja, men Det är väldigt mycket så här. finns det svensk kaffe på hotell ja, kris, exakt. Och grejer. Men uh, det handlar inte den filmen om Nej, <gör> verkligen inte Nej men den är, den är lite rolig den här faktiskt, ja, Florida Fantasy Så det var min lilla, min lilla nugget Från hans tidiga Ja då det var jag, en riktig nugget Precis ändå. då vill jag undra vad du har för Favorit Ja jag har ju tagit den raka motsatsen till Florida Fantasy <laughs> <laughs> Ja det har faktiskt en, en, Ingen filmmusik dock Men en En, en låt Nej, det är det ju faktiskt Den har ju text men jag har valt instrumentalversionen Och till en sansilk reklam från 65 <laughs> tror jag oh. uh, yeah, jag blev helt såld när jag hörde den här första gången, nu var det ju ett tag sedan men jag minns fortfarande när jag hörde den den börjar med så härliga liksom drillar i flöjt och bara så här det, det här är larsch i ordets rätta bemärkelse det är liksom trombonakkord som Barry blev liksom, han använde typ hela tiden så fort han skulle lägga ackord så var det liksom ackord i trombon um, det låter bara väldigt det låter liksom mustigt. Det är som att liksom ta en sked ur en fransk fläskfilé gryta med äpple och grejer och <laughs> smaka lite så. Uh, the Girl with the Sun in Her Hair heter den här och uh, låter som så. Det här är ju genast vi äh, inne på det territoriet som du saknade lite med Born Free kanske. Just den här melankoliska. Det, är, alltså, det här är så otroligt vackert. Alltså, jag, ja, det är Jättevackert. Jag, den här låten jag, jag hörde jag, hörde, jag förstod, för ganska länge sedan. Jag ja, hade sant? något Best of Barry-album någon gång i min ungdom. Mm. Ähm, så här, jag har inte lyssnat på det på väldigt länge så jag är väldigt glad att du lockade fram den här lilla Mm. gömda pärlan. Jag blev bara så himla förvånad när du sa att den är skriven till en jävla reklam för det här är liksom <laughs> värdigt, ja, är värdigt till en liksom en stor film. film. Ja, en mastodontfilm. Alltså det är så ja, ah, det är så mycket känslor i den, här, i den här musiken som skulle passa till någon liksom episk berättelse. Ja, men alltså jag vet inte. Romeo och Julia eller någon, någon stor kärlekshistoria liksom. Ja. Det är men det låter ju också lite bond. Ja, absolut. Jag skulle, den här skulle mycket väl kunna vara i, eh, oh, i oh, de här showblabba eftertexten. Ja, Det här gillar jag verkligen. Det här har ju verkligen inspirerat mig till ja, men det, hur jag skriver musik ofta. Mm. Så den här, här är en sån låt som jag... Den här... Jag är väldigt, väldigt glad att du har påminnit mig om den här. Jag vill bara punktera. Den här kommer jag... Den kommer jag ta med mig in mm, i Spotify-lyssnande framöver. För det här är en låt som förtjänas, förtjänar fler lyssnare. Det tycker jag verkligen. Men det är lite det som är grejen med det här avsnittet också. Visst, vi kommer prata om de, de filmerna som ni kanske tänker er. Men vi kommer också dra upp eh, filmer som ni kanske aldrig har talas om. Ja. Eh, det kommer ju några i det här avsnittet till, tror jag. Eh, men också... Eh, Ja, det blir spännande. Vi mm. tänker ju prata om de standarderna men också de lite mer obskyra. Ja. Ehm, inga, ja. inga fler sansiltreklamer där. <laughs> Nej, precis. Men i nästa kategori så kommer det väl en i alla fall, som är lite mindre känd än de två andra. Ja, ehm, box Som jag vet att du gillar. Mm. Men nästa kategori är ju um, Barry Goes American. Mm. Och... Um, här har vi också, det är lite som jag sa i början, det är lite godtyckligt. Vissa skulle kunna vara i överbrygga varandra, kategorimässigt menar jag. Så ni får ta det lite för vad det är. Men em, musik kommer ni få höra, <laughs> i alla fall. Men det var faktiskt, för äh, den här äh, kategorin var det jag som äh, tryckte in. Ju. Ähm, mm, sångade upp den. Äh, och det det var ju mycket för att när jag lyssnade... Lyssnar in mig, det är ju du som har liksom, tipsat mig om vad jag ska lyssna in mig på. Så det får jag också tacka dig till. Eh, för det är lite mm. nya grejer för mig också. Um, men det var att det slogs av hur bra Barry är på hitta något sorts, ja inom citatecken, eh, amerikanskt sound. Mm. Eh, och det, um, ja, det tycker jag att vi ska höra lite på. Ja, det tycker jag också. Mm, jag, det är ju tur. Det är... Ja, <laughs> ja, men, nej, vi skiter i den här kategorin, Ricardo. Den var värdelös. Nej, men eh, eh, nej, jag, jag håller med dig, Ricardo. Jag tycker det är intressant ändå hur han, som är jättebrittisk för New York. Eh, liksom, och Visserligen bodde han ju Typ de sista 30 åren i sitt liv i Oyster Bay utanför New York. Men och han var väl väldigt liksom, influerad av Amerika, ändå, såklart. Eh, med tanke på att vi ska prata om. Ett soundtrack som, som Helt handlar om USA i nästa avsnitt Men um, Och också Dansa med vargar som kommer lite senare här Och um, det, han, han har liksom Blivit väldigt bra på att egentligen få det liksom att låta Väldigt amerikanskt och sen så få saker att passa in I Afrika och så här Utan att det egentligen låter så särskilt typiskt De, ja visst det amerikanska Låter ju ganska amerikanskt men Just Afrika tycker jag är väldigt fascinerande Att han lyckas fånga så bra med 0% liksom klassiskt afrikanskt som man tänker. Nej, liksom. det är ju ingen afrikansk folkmusik direkt. Nej, precis. <laughs> Exakt. Nej, precis så är det ju. Um, men det är fascinerande då. det är, Som du säger, han fångar verkligen det här amerikanska väldigt bra. Lite liksom. Inte dekadent ska jag inte säga, men det är liksom. Det är ju, det är ju en annan stil liksom i USA. Ja, precis. Jag är alltså. Och hans. hans um... Vackra amerikanska musik är väldigt mycket Aaron Copeland för de som är insatta i DN. den mest amerikanska klassiska tonsättaren som finns nästan. Alltså det är väldigt, jag vet inte, det är bara Det är något sinnebilden av USA i, i tonspråket som Barry ändå lyckas hitta in i. Men vi det kommer snart. Först är det... Inte så mycket kopplat. Nej, precis <laughs> uh, Nej, men det är intressant Vi uh, kör igång med um, Midnight Cowboy Theme från Midnight Cowboy till och med Det låter här. Det är så bra det här, jag vet inte. Jag blir... Ja, det här, är... det här är balsam för själen för mig. Alltså jävla... Jag har aldrig blivit, sugen... Jag har aldrig blivit så sugen på att sätta mig på en greyhound buss och bara åka från Los Angeles till New York som jag blir när jag hör det här. <laughs> bara sitta där med en ryggsäck i näven ja. och bara titta ut över vidderna. Ja, oh, just det här att det... det ska vara en ruckig buss också, det ska inte vara någon fin buss. <laughs> Nej, det ska vara en gammal <laughs> sliten greyhound. Exakt, exakt. Ja, men det är något med liksom... Det är så... Han får in så mycket... Så mycket känslor i så... Enkla teman. Alltså bara att det är... Det är liksom bas och det, är det här munspelet som kör ett så jävla saftigt vibrato det är liksom det är bara så mycket känsla inkramat i den här ganska enkla melodin liksom. mm. och det är väl Barrys styrka egentligen, att han, han vågade alltid att hålla det enkelt ja och så är det ju, att göra mycket med ja det är ju faktiskt en sak som jag själv har problem med också när jag skriver, att jag vågar ganska sällan lita på kanske en idé mm. eller lita på eh, de här få beståndsdelarna, att jag vill alltid ha något lite mer och där ska man fylla ut och så, det behöver man inte alltid göra liksom. eh, Här är det ju egentligen inte så mycket som det händer ju inte så mycket Det är liksom de här, stro, de här stråkarna som ligger i bakgrunden, om man bara tar dem det skulle ju kunna vara från Secret Service liksom. Ja Ja, verkligen. Ja, det att han har den här liksom plunkiga basen och munspelet som mm. inte är så mycket Secret Service. Nej, precis. Men det, alltså... ja, det här är jättebra. Ja, det är verkligen jättebra faktiskt. Du ja. är jag jag glad av det. Ja, det blir jag glad av Det <laughs> må jag bra av faktiskt. Jo, men så är det ju med Barry. Han är väldigt sådär, vågade tro på en liten idé liksom. Och det är ju alltså, även stora kopplarstörer som inte vågar det liksom ska alltid hända mycket. Och mm. det kan ju vara kul ibland, men ibland vill man ha en binnad cowboy också. Ja, verkligen. Nästa film, som, ja, kanske, hade du hört talas om den här innan vi började spåna? Nej, jag hade ju inte det. Och jag är så sugen på att, på att se den, för att den här musiken jag vet inte, jag bara gick igång på den så, så stenhårt. Och framförallt Framförallt egentligen eh, huvudtemat som inte som väl egentligen dyker upp i nästa veckas avsnitt. Så är det. Eh, Så är det. Men, precis. Här får vi ännu mera munspel faktiskt. Mm. Eh, och det är ju från fi filmen som heter The Dove. Inte biopicken om Columbo utan eh, det är <laughs> eh, <laughs> eh, jag vet fan inte vad det handlar om men det är ju han, Ryan O'Neill i filmen. Du kan dra det Rickard. Mm, eh... Den handlar om. Det är en sån berättelse om en kille som bestämde sig för att segla själv jorden runt. Eh, och träffar en liten dame på vägen som hänger med honom. Eh, ja, vad spännande. Ja, på, på svenska heter filmen typ. En. Ja, någonting. En segelsällskapsresa. Ja, men typ, ja men typ så, Nej, men så är ensam seglaren jorden runt. Som så, så då, då dålig svensk översättning. Aha, ja, okej, det är en sån. Mm. Eh, men det är också så här. Ja, visst, jag såg att den har släppts på Blu-ray. Men då ska man uff, beställa den från USA skit, jag vet inte. Det vill man inte. Nej, det känns lite väl. alltså Men jag man vill lyssna på lite. Vad heter det här spåret nu? Hitchhike. Heter Just det, Hitchhike to Darwin. Det låter så här. Det här, det här är det här skulle kunna vara Aaron Copeland och har man inte lyssnat på Aaron Copeland så rekommenderar jag er att efter det här avsnittet gå in på Youtube eller Spotify och leta upp Appalachian Springs för det är liksom det är, det är liksom det essential amerikanska soundet som typ existerar ja. eh. alltså tänker ni er eh, tänker typ valfri militärbegravning i film så låter det Copeland alla gånger. <laughs> ja. Det är liksom... Det är ju svårt att prata. Men det är mycket, mycket rena kvinter till exempel. Ja, exakt. I Horn till exempel. Det är ju väldigt vanligt. Men man letar upp Rodeo i Appalachian. Den är väl med i Appalachian ja. Spring? Eller är det? Ja, det är det. Jag tror jag. Ja. Men det är ju den... Ja, Appalachian Spring bara. Och lyssna. <laughs> som Rickard säger. Ja, men det, är, det är ju så... det här Americana som det heter. Precis, det är ju väldigt så avskalat och enkelt och som säger om vi inte ska försöka prata för mycket musikteori eh, mm. men, men det är, det är svårt att liksom ibland liksom, är det svårt att förklara en känsla bara med ord liksom. mm. men som, som säger källare. det är mycket rena kvinter och liksom det finns något som kallas för naturtonserien det vill säga de naturliga intervallen innan vi började stoppa in våra i, uh, i ett... Händer i hornen, trodde du skulle säga. Ja, ja, det är också liksom delat upp det så att det skulle passa på ett piano och här grejer. Mm. Uh, och det använder man mm. väl mm. i USA. Uh, I den här typen av musik. Jo, precis. det är ju, alltså, Copeland är ju liksom... När ni tänker i amerikansk musik... Alltså, ta Captain America-temat som ett bra exempel. Mm. Det som Sylvester skriver till... Uh, Eh, ja, till den eh, inte eh, de filmerna Ja, precis och eh, bara för det har jag glömt hur det går men eh, i alla fall det låter extremt mycket Copeland och väldigt amerikanskt mm. och det gör ju det för att det ja, det riffar på det Copeland kom på i början av 1900-talet Ja, och Copeland inspirerades väl delvis av lite amerikansk folkmusik också även om... Ja, precis, exakt Så. Samma sak med liksom eh, Även om Dvorsak var, han var väl check. va? Mm, men eh, hans mm. nionde symfoni till exempel är ju From the New World. Ja. Ehm, också väldigt inspirerad av, inte Copland kanske, Nej. men av, liksom USA på det sättet. Ja, av det soundet som mm, precis som där. Ehm, Fantastisk musik. Ehm, ja, verkligen. verkligen. Så Copland eh, rekommenderar jag verkligen om ni gillade den här kategorin. Mm. Men vi har ju ett spår kvar, eller vi har ju tre spår kvar egentligen. Två spår, ska jag säga. Mm. För Rickard har inte valt någon favorit här. Nej, lot. Ja, det är du. Men då kommer det två spår från samma film nu då. Mm. Och det första vi tänkte spela är från Dansa med Harry och Spåret heter Two Socks at Play. Och de som är kanske de flesta ändå har sett som tittar på den här, eller som tittar på den här båden. Jag hoppas jag inte ni gör. Men lyssnar på podden i alla fall. <laughs> tittar ni på podden har ni väldigt tråkigt. Ja, då, då har ni hittat någon jävla konstig variant. <laughs> ja, verkligen. Vi dubbade i något land som vi inte känner till. Men ja, Two Socks är ju den här vargen som John Dunbar ja, blir vän med i filmen. Och hela filmens titel riffar ju på, eh, anspelar ju på Tussocks faktiskt. För att John Dunbar dansar med bargar. Mm. <laughs> Och eh, ja, det är ju också väldigt... Eh, här är vi också långt fram i tiden. Längre fram än vad vi har varit eh, hittills. För det här var ju 90 som den här kom. Ja. 90. Och då hör man ju att det har blivit lite mer plint kan man väl säga. Ja, den liksom, enkelheten har blivit... Mm. Eh, ja. Avskalad på ett annat ja. sätt. Här är det ju. Det är fortfarande väldigt emotionellt och väldigt vackert liksom. Och tu också att Play låter så här. det går söder av den där det där mollakodat ja. som kommer in i är väldigt duriga mm. Det är så jävla det blir bara det liksom vrider om ommen i jag vet inte hur man ska förklara det på ett bättre sätt, men när det kommer in ett mollakod när det har varit väldigt durigt så blir det väldigt påtagligt på något sätt. Ja mm. eh, och vi ser att han går upp En av i fiolerna också som jag har det liksom Ja, som du säger, det, är så... det är liksom vrider sig lite i magen på något sätt skönt så att, Ja, exakt. Det är som när man sitter i en liksom och suger tag i magen på något sätt. Mm. Och det här är ju också väldigt, väldigt amerikanskt. Det är så här, det är, och det, det bara är dansar med vargar. Det är så, ja. det är prärien. Det är liksom, han har han har verkligen hittat rätt sound för, för just den filmen. Det är ju alltså det är ju verkligen inget det är ju egentligen, det är en väldigt bra lärdom av hela Barrys liksom, det kan man fortfarande bli inspirerad av tycker jag om man håller på med musik liksom. Att eh, göra det liksom enkla perfekt. Försöka göra det enkla perfekt mm. i alla fall. Köra på en enkel idé och verkligen köra på den. Um, så det, ja, det hade jag verkligen, det tycker jag verkligen är en, en bra lärdom man kan mm. dra av Berry. Men jag håller med dig, det är ju, det är ju väldigt amerikanskt liksom. Ja. Eh, och du har ju inte valt någon favorit här. Nej, jag kände att jag inte hade så mycket att tillägga. Mm. Men du har valt en favorit. Det har jag. Och eh, det är också från Dansen med mm. Och eh, det här är ju... Den här brukar jag lägga upp eh, lite tidsomträtt på Facebook faktiskt. Eh, ett spår från... Eh, ja, det är ju eh, slutscenen och eftertexterna. Och ja, den heter ju Farewell Slash End Title Och det är en specifik del i den som jag tycker är så otroligt vacker Och där är det ju väldigt mycket sån amerikana style som vi snackade om 1,36-37 in i spåret Och det låter så här det är någonting med de där tolv honan som bara smackar en i ansiktet. <laughs> det, man blir så, jag fick gå så det blev svettigt och allting när jag hör det här. Men det är, jag, har en, jag vet inte. Älskar man musik och filmmusik synnerhet så får man kanske det av det här. Jag vet inte. Men det är ju... Det märks ju liksom. Det, det, det känns på något sätt mm. för mig. Det är svårt att förklara. Det är väldigt, som du säger, det är väldigt svårt att förklara musik ibland. Ja och för, nästan Framförallt John Barry med tanke just det här att han har sin enkelhet hur, hur man liksom hur förklarar man det det är, det är så mycket lättare att på något sätt grotta in sig i John Williams sätt att skriva för det är så mer liksom på ett sätt mer tekniskt och det händer mer och det är lite mer effekt John Barry trycker liksom på knappar istället <laughs> Ja, han trycker på färre knappar. Mm. Men han trycker hårdare. Precis, likväl bra knappar. Ja, exakt. Han, han väljer knapparna med... Det inte sagt att John Williams inte väljer med omsorg, men Barry väljer få knappar, mm. men med omsorg. Även om det är väldigt mycket horn i den här. Och det är, är som liksom svullst i stor orkester liksom. Ja. Men är det är någonting jag fastnar för i Farewell och End title som bara är så jävla... Bra drag. Eller drag är det ju inte. Men det är, så typ gör att, bra, bra drag, alltså. ja men, det, är ju, det är ju liksom den historien som han drog när de spelade in. Att han hade någon av var, det, någon eller någon orkestrerare som kom och hälsade på när de spelade in. Och vanligtvis i en orkester så har man, jag vet inte hur många ni har i Arméns musikår, hur många hornister ni har. Eh, vanligtvis så spelar vi med fyra. Och ja. eh, symfoniorkestrar har väl som mest sex stycken genom kanske åtta på de riktigt stora verken men fyra ja. eller sex är väl standard om man inte spelar typ Gurry ja, ja då är det väl 85 eller. men nej då kom den kollega till Barry och uh, reagerade på att han hade tolv horn i studion och han frågade bara, men så där kan man inte göra, det ska ju vara, eller ska vara, men det är ju ofta sex orn eller åtta år. men varför har du så? Det är för att det låter så bra. <laughs> <Precis>. <laughs> jag tycker det, jag vet inte om det är sant, men jag, jag älskar kan. den historien. Ja, för att jag kan, exakt, exakt. Ja, det är en fin inställning. Och det, det hörs ju verkligen att det är tolv istället för sex, tycker jag i alla fall. Är det, det är någon jävla... jävla svung... ja. <laughs> jag vill säga svung hela tiden, men det är inte det ordet jag letar efter, det är bara svulst i det. Ja, precis. Men um, ja, det var min lilla favorite mm. därifrån. Och um, ja, uh, vi kan väl gå vidare helt enkelt till ja, men, um, något helt annat faktiskt. Ja. Uh, nu går vi tillbaka i tiden. Um, Barry Goes Classical ska vi snacka om nu. Och um, den här filmen såg jag ju faktiskt um, lagom till Dalton-avsnittet. Och det var ju The Lion in Winter. Mm. Och um, så den har ni ju... Um, ni som lyssnar nu har säkert lyssnat på Dolton-avsnittet också. Så, eh, jag vet inte varför ni skulle börja lyssna på en Bond-podd vid avsnitt 117. Men eh, den filmen handlar ju om... Eh, nu har jag glömt vilken kung det var. Men det spelar mindre roll faktiskt. Ja, cool. eh, ja, var den en då? film från... Ja, det var väl Richard någon, Richard III eller något. Som skulle utse sin tronarvinge. Och eh, i filmen så släpper han ju ut sin fru Eleanor en gång om året eller när det är fest. <laughs> Och eh, tydligen i alla fall ja. så är det så. Och eh, Sheenon, eller Shinon är ju eh, det här slottet som de har, den här tillställningen på som filmen utspelar sig på i alla fall. Och eh, spåret heter ju Shinon slash Eleanors Arrival. Så eh, vi kan väl lyssna lite på mm. året helt enkelt. Och det här är ju då Berus andra Oscar. Exakt. Bra att du säger det. Mm. Det här är Kinnan och Eleanor's Arrival. Ja, det är så bra. Ja, det är jättebra. Man får ett riktigt. Det tänkte jag också på med Berry. Att man får ju ofta mycket kör. Det används inte så mycket i liksom det används ju mycket i bakgrunden liksom för att lägga en ljudmatta ofta. Men det är ju väldigt sällan mm. används så här framträdande i alla fall idag, känns det så? Nej. Precis. Och det var lite jag blev också det var också en sån liten eh, revelation för mig nu. Eh, i upptakten till avsnittet att han har en soundtrack som är väldigt... Det här, lo, det här skulle kunna vara vilken liksom klassisk mässa av välvalda tonsättare som helst. Alltså det, är, det låter väldigt mycket som liksom klassisk musik gjorde i början på 1900-talet. Mm. Det är liksom... Det, det här är ju inte Lushberg, Det är ju väldigt... Det här är första gången som, som jag har liksom... För det här är ju 68, va? Mm, precis. Så det är liksom första gången som Barry liksom lite går utanför den här typiska filmmusiksoundet. Mm. Och gör någonting som skulle kunna vara liksom konsertmusik för en... Eh, eh, ja, men för en kyrka eller ett konserthus. Mm för så här, för, för liksom. mm. uh, Och det, jag tycker att det är jag tycker att det är så bra också. Det är som så kul att det är ju, det finns ju många togsättare som skulle kunna skriva bra uh, liksom uh, klassisk musik eller konstmusik eller vad man nu vill uh, mm. kalla det för. Uh, men det här är ju Och liksom göra det okej okay, liksom. men det här är faktiskt bra. Mm. Det är faktiskt väldigt, väldigt bra skriven musik, tycker jag. Ja, jo, det håller jag med om. Alltså det är ju väldigt... Um, man hör ju ändå lite... Jag jag försöker. Jag drar alltid, eftersom det den är en Bond-podd och jag tänker ofta på Bond. Liksom, så jag hör ändå liksom rymdmusiken på något sätt i Moonraker i de här mellanspelen med trumpet som vi hörde tidigare. Um, mm. när det liksom är, eller när det är brass överlag, det är ju brass liksom, Men när det är trumpet som um, spelar liksom, i mellanspelen, mellan körerna. Så låter ja, det är ju väldigt mycket Space... Eh, vad heter ja, det? Space, Det har jag... Det, det, det tänker man ju på ofta när man hör Barry eller ser någon film som har gjort att... Han har ju sitt tonspråk. Mm. Eh, som tittar in. Och det gör det ju här också. Mm. Eh, men det här är verkligen inte lika typiskt Barry som, som en del annat han har gjort. Nej, exakt. exakt. Nej, alltså, med lite tweaks så skulle det ju kunna vara liksom... Musik vid ett japanskt slott. Med Dr. Shatterhand till exempel. Om det var fint. <laughs> oj, oj, oj. oj, oj. oj, oj, oj, oj. <laughs> ja, det hade varit fint ändå. Få lite oj, sån här jävlar. medeltida Barry. Um, ja, nej men um, vi kan väl gå vidare till, um, till nästa spår. Mm. Uh, eller det är ju två spår faktiskt. Den här gången. Från samma film. Mm. Och det är ju Mary Queen of Scots. Från 1970 Någon gång? <laughs> Jag försöker hitta något... Det är 73 kanske? Nej, 70... Jag vill, uh... Mary Kunna skatt sig 71. Ja. Um, och um, de spåren vi spelar uh, här är ju Mary's Theme, part 1. Och But Not Through My Realm. Och um, ja... Det vill inget mer att säga än att spela det. Och Mary's Team Part 1 låter så här... Har, va? eh, det var en bra fråga. Det är ju... Oavsett vad det är så ska du i alla fall låta som en kembalo. Ja. Eh, så att det... Ja, det borde nästan vara. Men ibland... Sånt, jag vet inte. Man kan bli så lurad av det. det kan ju vara ett sånt här hackbräde också. Ja, Som man precis. gillar att använda. Men det borde vara kembalo, tycker jag. Ja, det borde vara det. Det, kan inte vara, det är inte omöjligt att få ta upp en kembalo, men nej. Eh. Nej, nej, nej. Verkligen inte. Men här är det ju också väldigt sådär klassiskt... Eh. Barry ja, ja men här, här med lite mer liksom klassiskt Barry men att han han verkligen vill ändå svänga in det i den här vad är det? 1700-tals- 1600-talshistoria? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men, Nej. Eh, Mary Queen eller... Ja, det är det. Alltså. Eh, han, är, han är bra på att... Som... När fördörmparad till Bond, som är Young and Twice, att han skriver inte japansk musik. Nej. För det kan han inte göra. Men han gör det som han kan. Det vill säga han han plockar essensen av liksom Hur han tycker att japansk musik låter, och så blir det så himla bra. Och det är ju lite det han gör här också. Ja. Han mixar med sin värld med någon sorts klassisk musikvärld. Ja, precis, exakt. Och ähm, det, det är ju just det, han, det är väl det som är lite grejen med honom genomgående egentligen. Han gör det han kan, men. Med små tweakar och små liksom förändringar så får han ett, ett resultat som blir dansa med varje istället för Out of Africa till exempel. Så jag menar i Out of Africa som vi kommer att höra finns det ju ändå, eller det kanske vi inte kommer att höra för vi kommer inte att spela något av de spåren. Men i Out of Africa om ni lyssnar utöver det vi spelar så finns det ju ändå liksom lite afrikanska liksom trummor och det finns ändå afrikanska liksom flöjter och sånt som, som han slänger in. Liksom, som är traditionella afrikanska instrument. Um, och i som um, med vargar använder han ju munspel till exempel ibland som känns av någon anledning väldigt amerikansk. Så att han, han har ju ändå små skillnader som, även om de på ytan kan verka ganska lika just att av Afrika och som med vargar. Um, men uh, But Not Through My Realm, uh, där går han ju lite mer full medeltiden, kan man ju lugnt konstatera. Um, och det låter så här. Jag, första gången jag hörde den här, det var typ ett och ett halvt år sedan kanske. Jag blev helt mm. såld på den här melodin för att den tar så oväntade vändningar på något sätt. Ja, det är alltså. Det här är nästan den mest eh, extrema mixen han har gjort med de här två världarna. För det är så. <laughs> alltså, det börjar verkligen som ett rent eh, barockstycke exakt. Men liksom typ bara boer som spelar liksom rena kvinter eller vad det ja, eller någonting sånt. Ja. Och sen ligger det kvar när han slänger på sin Barry Mums ja, med hornen och, <laughs> och trumpeterna, brasset på. Ja, utkommer. precis. Det blir en så jävla på något sätt, knasig men extremt välfungerande mix. Ja. Han kör ju kvart eller kvint paralleller i alla fall någonting av det man enligt musikturin inte ska göra. Men som man höll på med på den tiden Exakt, och som funkar ju snorbra För att det låter ju omedelbart Som 1600-tal liksom eller 1700, Ja, precis 1800, eller var det bara, var det nu? Ja, det är till och med tidigare det är väl nästan... Ja, det kanske är 15, 1600 tal ja. någonting Palestrina <laughs> <laughs> så... Bär, Bara slänger in det ja. På sidan <laughs> Exakt. Ja, men det är ju väldigt mycket så I det här fallet Att Barry, han mm. körde liksom Stenhårt på det här. Och sen så kommer du som du säger, Barry Mumset kommer in. <laughs> eh, med hornen liksom. Men just. Du, du, du, du, du, du, du. Det är en jävla oväntad melodi ändå tycker jag. Men eh, den sitter ju där den ska faktiskt. Mm. Man blir omedelbart sugen på att se vad som händer i den här scenen. Det blir jag i alla fall. Det... Ja, vi... alltså, hur många filmer har, har man inte sett? För att man har lyssnat på musiken först. Jo, så är det ju. Det jag har jag ju. Är... Majoriteten mm. av de filmer jag har sett har jag hört musiken först, tror jag. Ja, precis. Bästa. Och så blir man så här. Det här är bra, det här måste mm. jag se ja, Exakt. Det var ju därför jag såg Out of Africa. Från första början. För min mamma sa att den är jävla bra, sån. Och så hörde jag musiken och bara, fan musiken var ju bra ju. Kanske man ska ge den en chans. Mm. Jag på den och den var ju fan bra också. <laughs> ja. Ja, men det var But Not Through My Realm helt enkelt. Med världens mest svenska uttal därför, jag ber om men, men vi har ju också... Är här har jag faktiskt gjort som Rickard gjorde i förra kategorin. Ja, skit i det här. Så Rickard får ta en favorit. För jag har inget väntat att tillägga faktiskt. Jag tycker de här tre spåren talar för sig själv. Men Rickard vill säga något. Ja, mm, men jag ville liksom slänga in en bara för att lite trycka hårdare på hur, hur bra Barry ändå är på att hitta den här... Han börjar ju... Experimentera, experimentera kan man ju inte säga med tanke på hur bra det faktiskt blev men han började använda kör eh, i lite grejer från slutet på 60-talet eh, och det här är en evening song från The Last Valley som är en eh, en halv blek film om 30-åriga kriget eh. ja, en av de blekaste filmer jag har sett rent palettmässigt den är fan, den ser ut urvattnad. Ja, ja, det kan vara för att vi såg den på Youtube och, och ja, hade en mumlande Per Oskarsson dessutom med ah, i, på ett hörn. Alla såg ut som att de hade fått skörbjugg, så var färgskalan ungefär. Ja, vilket... Vilket väl i och för sig var rimligt med tanke på 30-åriga krig. Men det var en rolig. Alltså, det känns inte för att ta över här, men det känns som att casten där måste vi ändå nämna i den filmen. Och vi kommer ju prata om The Last Valley eller The Last Valley eh, mm. längre fram också. Eh, men den har ju en jävla. Den har ju mycket going for it om man tittar bara på. tittar på liksom på förhand. Den har Omar Sharif per Oscar från Michael Caine ja, Och musik av John Barry Och det handlar om 30-åriga kriget. Det känns ändå som att det skulle kunna vara en bra film. Ja, och den har släppt på Blu-ray. jag kanske måste lyckas få tag på den. För jag skulle vilja se den inte dassig och med lite text om man fattar vad de säger. För det var jävligt mumligt emellan och <laughs> Vad <där Oskarsson> säger. <laughs> han mumlar ju som det är liksom. Och sen när han ja, skriver... <laughs> exakt. Prata engelska. Liksom. Ja, det blir inte bra. Men um, vill du säga något mer om en evening-sång? Eh, men bara det, det här är det... där skulle fan berg borde ha skrivit en liksom kyrkomässa för, att det, är, för det här är ju också en, liksom, en text ur eh, ja det, det, Man skulle kunna tro att jag kan saker men jag kan ju inte men saker. Det här är väl en klassisk eh, sån alltså det här är väl en klassisk sakraltext Då Dominus ja, exakt. in excelsis Ja precis och jag vet inte vad man säger jag tänker från liksom, liturgin på något sätt eh, det är en av de som används under kyrkomässor i allting. Pro Victoria har vi ju, och Dominus. Och det här minns jag från eh, eh, skogen. Precis, Benedictus och sånt där. Mm. Det här minns jag från eh, när jag gick eh, Jag var ju mm. med i kammarkören där en stund, Till så så att jag inte kan sjunga. Men... Eh, <laughs> Nej, nej, tills jag insåg att de som var med i kör var mycket bättre med. jag kände att jag har inte hade det här att göra Det var kul, men de nej. var så mycket bättre Så det var inte så kul längre Men då skrev jag för dem istället, så det var ju roligare mm. Men i alla fall, då var det mycket sådana, Dominus och. Ja, ah, precis Och det här är John Barrys försök helt enkelt Exakt, en evening song från The Last Valley Men det, det liksom det behöver inte vara svårare än sådär. Det, jag hade mer än gärna liksom hört en hel massa av John Berry. Ja, faktiskt. Mm. Alltså, hör man det bara det här... så här så låter det ju som. Alltså, hade jag hört det så hade jag inte det där där John Berry. Nej, exakt. det Hade någon liksom spelat upp det där och sagt att. Ja, vad ska jag ta för exempel nu? Liksom? Det kanske inte låter ju... Ja, det, men det låter ju inte som henne. Men... <laughs> nej, precis, men liksom Verdi. Ja, eller... exakt. Ja, men någon, någon lite senare i alla fall. på Puccini eller någon Schubert eller någon, jag vet inte. Som inte skrev "med sorry för sig, men då. Ehm, nej, jag kanske inte gjorde det. Verdi, Verdi gjorde det, i alla fall. Verdi gjorde definitivt. Mm. Ja, men Verdis requiem eller något, även om det inte låter så reekvämigt. Men... Ja. Ja. En 1800-talsmässa liksom, då hade du du... Inte sagt emot Nej Men det som ju, det som give, gives it away för mig är ju liksom De nedåtgående Jag vet inte om det är tenorerna som går ner Eller basarna som går ner Som går liksom i halvtonsteg ner I en sjunkande liksom line cliché mm. som det heter Det känns inte som att man gjorde kanske då Men det är ju inget som att man reagerar på inte jag heller. Samma. nu hoppar vi in till uh, Barrys esse Ja det är ju det som han är mest känd för och kanske det som på, nej inte i mina svagaste stunder tänkte jag säga som jag gillar mest men, <laughs> men det är ju liksom, det är ju det här som liksom, som omfamnar den Det är det här som är som varm soppa under en förkylningshelg. Ja verkligen. Det är liksom varm kycklingsoppa då är det Lush Berry rakt ner i magen bara. <laughs> <laughs> ja men det här, är, det här är Berries karriärs varma ja. soppa, det är det ju. Ja men det, det är liksom, eh, det, är en, det är en god kram när man känner sig lite nere. Ja men exakt, vad jag, jag, jag har inte sagt det till dig va, men jag, jag, typ för några dagar sedan när vi höll på att förbereda det här avsnittet så mm. tänkte jag på formuleringen, det är som att få en riktigt, en, en bra kram av någon man älskar, det är Lushberry. Jag tänkte på det. då har vi tänkt på samma sak på olika håll. Ja. Kanske är för att vi längtar efter en god kram från någon man älskar. <laughs> Vad sorgligt det lite Ja, nu har jag ju faktiskt det här hemma. Så jag är... Men eh, snart får man kramas igen. Det blir bra. Eh, men eh, tills vi får det så får vi hålla till godo med Lush Berry, i alla fall. Precis. Med kategorin. Och eh, jag vet inte om det finns något mer clean Lush än det han skrev till Dansa med vargar som är huvudtemat. Det är ju liksom hela hans karriär typ ledde ju fram till den punkten på något sätt. Ja, det blev liksom ett crescendo där på något sätt, rent mm. stilmässigt ändå. Ja, och sen dog hans karriär. <laughs> ja, verkligen. Han gjorde en film till som jag verkligen tycker är bra efter det. Ja. Men Dans med Varje var ju också det första han gjorde på typ tre år, tror jag. Efter var att så han, han halsopererades därefter. Ja, Men just han det. Gjort och det här var ju det första han gjorde efter det. Det märks ju ändå Röstning. att han, är, han har skaparlusta ändå. Mm. Precis, han är tillbaka i... Han har suget. Verkligen, så är det ju. Och det är ju det som stör mig lite. Här är nästan... Även om det andra har varit liksom minimalistiskt och enkelt. Så det som stör mig här är ju att det är de simplaste jävla korden som finns. Det blir, jag blir fan irriterad på att han vinner en Oscar för det. Men det är ju också, det, det får ju mig att känna saker. Jag blir irriterad på mig själv. För att jag, för att jag blir så, det blir, man känner sig lurad. Ja, precis. Man är man är, man är en sacker liksom. ja, Till syvende och sist så är man en liten lätt lurad. Eh, man tror att man har man har pluggat musik och man kan massa saker. Och så Sen sitter man där och lyssnar på John, Bar theme, John Dunbar theme. Jo, så är det ju. Det är, ju, det, det är ju bra. Det är ju, då, det är ju inte dåligt liksom. Verkligen inte. Nej men det är som sagt, är liksom all musik man lyssnar på behöver inte vara komplicerad. Nej. Och det är ju också, alltså... All, all musik har ju med sammanhanget att göra egentligen. Ja, ja absolut. Och det här är ju, alltså... Det, det låter ju jätteamerikanskt när man hör det. Och det är ju alltså, inte bara akkorden. Man kan inte beskylla honom för det. Det är ju väldigt snyggt orkestrerat liksom och akkorden är lagda. Otroligt snyggt liksom. Men om vi säger att den går i C-Dur, jag tror inte den gör det. Men om vi säger att den gör det, eller så gör den det här fan. Jag tror den här går i C-Dur, men skit samma. Så är det ju liksom C-Dur, A-moll, F-Dur, G-Dur. Det är de här klassiska liksom four for-chordsång-akkorden. Liksom. Mm. Eller det kanske inte är. Men det är i alla fall fyra vanliga akkord som, när ni hör dem, så vet ni att de är mer liksom ja, men, allt möjligt. Så vi kan väl lyssna på The John Dunbar theme och bli lite irriterade Men också gilla det här John Dunbar theme Låter så här att akterna är klart. Så då börjar vi om. <laughs> <laughs> Lite men, så. Men det är ju... Det som gör att John Barry i, i de här fallen verkligen funkar för mig det är... det är liksom Han är ju mästaren på vackra melodier och liksom stora stråkar och, och mattor som väller över men det är att musiken, hur enkel den må vara, så är den inte bara vacker musik. Utan han har det här örat för lite, det finns lite vemod och lite sorg i hans, liksom vackra teman som verkligen tilltalar mig. Jo mm. jag håller med dig jag håller med dig. Det är ju det som också eh, lockar mig liksom med. Det är väl också lite med det Bond-musiken Alltså kärlekstemarna i Bond-musiken Låter ju väldigt sällan Nästan alla kärlekstemarna gör ju det egentligen Men Barry har någon liten egen touch på det Att kärlekstemarna låter ju ofta eh, Inte bara liksom glada De låter ändå Nej. lite försiktiga Lite trevande, lite sorgliga ibland liksom, För det kan ju vara ja, men, Man är rädd att förlora den man blir kär i eller mm. sånt liksom. Och det, det är han väldigt bra på att spela in på Även om det här är ju liksom mera Utan att bli liksom filmmusikanalytiska så är det väl... Det här är väl mer John Dunbars kärlek till naturen, kan man väl säga. Ja, precis. i är ju hela bilderna, liksom. Ja, men det är ju också John Burys kärleksförklaring till den eran av amerikansk historia, liksom. Exakt. Ja, det är ju en jävla... Alltså, den filmen vill man ju typ se på Cosmonova, liksom. <laughs> <laughs> den skulle... Ja, alltså, bara en vanlig biodug skulle räcka gott för mig oh, alltså. Shit, alltså det är en film jag, den och Out of Africa absolut, bara öppningsscenen i Out of Africa som för övrigt är en av mina absoluta favoritöppningsscener i film överhuvudtaget som mm. jag säkert kommer att nämna här, sen. men de två filmerna skulle jag definitivt kunna betala ett flertal hundra lappar för att få se på bio yep. men det är ju liksom det här är ju det simpla men det är ju gjort så jävla bra ja det roliga är, så att, det är, det är roligt att jag känner verkligen igen den här känslan när man liksom går upp för att att just det här som är liksom sinnebilden och bland det bästa som Bär har skrivit också gränsar till simpelt. Man har allt så nästan, blir, liksom. Ja, man blir nästan lite arg. <laughs> att man inte kommer på det själv. <laughs> ja. Ja, så är det ju. Alltså, när man sitter och tar ut den här, den här är ju jätt, alltså nu överdriver jag, men jättelätt att lära sig. Liksom. Mm. Um, om man bara spelar akkorden, liksom. Det är ju det är jättelätt. Alltså, det är ju det är mycket svårare att lära, lära sig liksom, Not Through My Realm från Mary Queen of Scots. Liksom. Ah, precis. Sitta och spela den blir svårt. Eller svårare i alla fall. Medan den här kan man ju liksom ta ut på en, om man liksom ändå är, håller på med musik och liksom spelar piano lite ibland så, det, det går ändå att ta ut den ganska lätt Att höra vad det är för ackord. Mm. Och då blir man ju som du säger Lite, jaha Irriterad, men det är mm. väl det som är grejen Med filmmusik, det är liksom Är det effektivt ja. så är det är effektivt Ja, och det är Man kan ju alltid säga, fan det där hade jag ju kunnat komma på Men det var inte du som gjorde det Nej, Det var så. satt där och gjorde det liksom. Exakt, exakt så här Det finns ju många som är i efterhand kan säga Ja men det där, det där var ju simpelt Ja, men Gör det själv det gjorde då inte det. <laughs> ja. jag Kom på det själv då Ja, nej men John Dunbar theme mm. Det finns för övrigt tre John Dunbar themes på den här plattan Han ja, är Jävligt också oddade. väldigt speciellt Men nu går vi tillbaka lite, fem år tror jag Eller så kom den 83 High Road to China, kinesiska där. Precis, den viktiga titel... titelspåret kan man kalla det Ja, titelspåret, vår egen main title kan man kalla det Kanske Men det här är Sweet från uh, High Road to China, uh, det låter så här. Det osar ju väldigt mycket Bond Ja det tycker jag verkligen Det här skulle ju kunna vara alltså i Octopus typ. Ja exakt, det är ju liksom precis den perioden mm. Om det är inte till och med Samma år Ja det var ju väl 83 jag för mig Ja det skulle kunna vara alltså Bond efter Monsoon Palace Man kan ju lätt slänga Han skulle ju lätt kunna gå in i All Time High Instrumental version här Ja <laughs> Fast det vill man ju inte Nej det vill man ju verkligen inte <laughs> Men det här är ju, han är ju en melodisnajdare av rang Alltså Mm. Det känns så jävla självklart, men det är väl det alla bra melodiker var, liksom Tchaikovsky och alla som har skrivit bra melodier. liksom. Ja. Att det känns som att varje ton är oundviklig efter varandra. liksom. Man ska bara vara där. Ja, ja precis. Mm. Och det är det som är det svåra, det är ju lätt när man hör att det. Ja, det är klart det ska vara så här. Det är oundvikligt. Liksom. Mm. Men det är ju just problemet, det svåra är ju att komma på det. Liksom. Ja. Men ja, det är ju Lars liksom, jag älskar det där början på det, bara, där det bara pff och så börjar det. Då mår man bra. Mm, den varma kramen. Ja, verkligen. Han omfamnar den verkligen, konstant. Men High Road to China, det är ju väldigt mycket, det är nästan det mest liksom formulamässiga Barry-soundtracket i Lars kategorin tycker jag i alla fall. Och kanske därför jag inte är lika kär i det som vanligt. För det är ändå, det är väldigt mycket så här, så fort liksom meloditonen ligger still på en not eller en halvnot så kommer ju hornen in och fyller i liksom, uppgångar och, ja. och nedgångar och sånt. Och det är ju, alltså, blir det, blir det för mycket av det så tröttnar man ju efter ett tag på det liksom. Nej, det får inte vara för mycket i New York hela tiden. Jag men det. det här är en sån film som jag också verkligen skulle vilja se, men mm. Går lycka till. inte till Nej, det är ju Tom Selleck och någon till. Mm. Tom Selleck gillar mig. Det gör man, verkligen. Ehm, och nu då. Ska vi gå vidare till High to China? Och ehm, här, Den här filmen introducerade jag väl för dig. Eller liksom tittade på med Japp. dig första gången. Ja, precis. Ehm, det blir väl ifrån flera filmer, filmer som vi kommer att prata om som jag har visat det. Ehm, med gömna resultat ibland. I början i alla fall. <laughs> men... Oj, men nu är jag, jag bortkallad. Eh, Vad då? Ja, vilka filmer tänker du på? Jag tänkte på The Last Valley till exempel. Musiken är visad där och du det... sa, ah, det här var väl helt okej okay. ja, jag <laughs> Och sen kom du tillbaka, ja. Det här är ju svinbera. Ja. <laughs> men eh, någonting som faktiskt är skidbrått eh, direkt är ju Out of Africa. Mm. Och eh, det är ju eh, det jag tänker spela är main title och Flying over Africa. Um, och ja men alltså Main Title sekvensen här som jag sa för någon stund sen är alltså absolut den en av mina absoluta favorit öppningsscener i film. Den är mm. jag vet inte vad det är och jag skulle kunna betala mycket pengar för att se den på bio men det är, det är någonting bara med. Det är ju egentligen inte öppningsscener men det är main titles alltså titelsekvensen. För öppningscenen är ju, i, är ju när hon sitter och pratar om att hon har en farm. Att det är en gång hills. Ja, just det, just det. Mm. Men det som är i titelsrekansen, det är för mig, är öppningscenen. När hon åker tåg och det är bara naturbilder på... Jag skulle kunna se två timmar av det bara med Barry-musik. <laughs> <laughs> <laughs> ja, men alltså det, det är så... För mig är det nästan ikoniskt, liksom. Man ser liksom fonten där det står Out of Africa och Klaus-Maria Brandauers namn kommer upp och det är John Barry och det är Kenya. Och, är det är sådana vidder som liksom man ser inte så ofta på film. För i, i dagens läge så görs typ inte sån film längre. Vilket det liksom inte så. på det sättet. Um, vad, vad tycker du om öppningsscenen? Eller vad tycker du om Out of Africa? Det känns som att vi gör ett avstamp där och det är ändå en stor film. Det är verkligen. Jag såg och faktiskt om den igår. Eller förrgården. jag har du en eh, bild mm. på Klaus där, ja. <laughs> Precis, lilla Klaus. Eh, han är underbar i den filmen för övrigt. Det, han är underbar i de flesta filmen, skulle jag tillägga. <laughs> ja, eh, nej men alltså, jag, jag älskar verkligen att vara på Och det, det handlar liksom... Det, det är ju kanske egentligen inte en... Liksom världshistoriens mest fantastiska film. Men den har två, tre huvudkaraktärer som, som man verkligen gillar och bryr sig om. Och som man får följa eh, där i, i Kenya. Eh, och den lilla farmen. Eh, och det är en stämning och en miljö som jag... Som jag... Det är det... Man mysig är väl det som alltså den mysiga stämning, det är mycket alltså den är ju ganska filmen är ju ganska eh, inte sketchartad men det är liksom det är ett ganska stort skeende så att de hoppar lite och det händer lite grejer eh, och den här Karin Blixens liksom liv som skildras. Ja det är så fascinerande. Och så då det här vackra fotot och de här miljöerna och en väldigt speciell tid med de här eh, vita kondensatörerna Nej, det, är ju en, ja, det är nog det är en otroligt bra film ja den är den är väldigt bra, den, här, här kan vi snacka en film som inte likt Solo som vi pratade om i början den här filmen får ju faktiskt ta sin tid den är ju inte ja. överdrivet lång men den är väl 2,40 eller 2,50 eller vad den är ja 2,40 har jag fallit mm. Och det är ändå, alltså i dagens måttmätt är ju inte det jättelångt liksom. Um, men den upplevs ju lite längre för att den är ganska långsam i tempot. Det är ju inte den mest händelserika filmen man har sett. Nej, det är ju en, en dramafilm ja. liksom. Men, den... eh, mm, får... men för att vara en drama, för att vara den typen av dramafilm så... Jag vet inte, jag tycker inte att den, den är långtråkig alls. Det är bara tempot är, alltså den, den, den går framåt i en långsam takt men men i en härligt långsam takt Ja um, Ja det är ju Det är Ja det är väldigt mycket Görs av just karaktärerna, fotot och musiken um, Det är lite liksom Spelade av Robert Redford och Meryl Streep såklart Och även Klaus-Maria Brandauer Och sen i sidoroller så har vi ju Michael Kitchen bland annat som också gör en väldigt ja. bra roll Tycker jag Ja verkligen Och um, bekänten också såklart som eh, kommer in och ja. hela den stammen som de, som de har ganska nära, som Karen Blixen liksom eh, startar en skola för och, och hela den biten. Mm. Och eh, den där hövdingen som jag har för mig var en riktig hövding. Det som har kedjor och öronen. Exakt, det? as, häftigt. Ja. Eh, verkligen. Och liksom eh, ja, men hela grejen med, ja det, det är någonting med stämningen som inte går att... Förklara, man måste bara se den och, och känner man det så känner man det Annars gör man inte det Men, Nej. men ja, den är Väldigt bra och jag tycker att main title spåret som vi ska lyssna på snart Verkligen Sätter an den tonen Och ja Without further ado Så kan man väl sätta igång main title mm. eller inom parentes I had a farm in Africa Och det låter så här Man, ju verkligen, man känner ju verkligen att man ska ta sig med på en resa. Känner jag i alla fall. Mm. Nu... Uh... Ska jag släppa en liten bomb? Gör det. Jag tycker inte att det här är så bra. Oj! Nu kommer ju dock huvudtemat så att... Det är ändå en intressant bomb du släpper tycker jag. Mm. Alltså jag tycker ju att utan att säga för mycket men jag tycker ju att det här är kanske till och med oj, kanske till och med bättre än John dunbar temat till exempel. Mm, oj det var ja. Uh, rent kompositionsmässigt tycker jag det här är mer intressant. Det, det är liksom, det var någonting här som inte riktigt tilltalar mig. Att jag tycker att även om det är mer, som sagt, det är, det är inte lika banalt som som är vargar och Dunbar theme, eh, så... Ja, eh, det, det är någonting som inte liksom riktigt resonerar. Det, det är, här tycker jag inte att liksom hit. Att sin vanliga liksom melodistandard mm -hmm. Vad intressant ändå Ja, och jag tänkte på det när jag såg filmen eh, i förrgår att jag tycker inte riktigt att musiken rimmar med den film som jag faktiskt ser mm -hmm. Vad intressant ändå Och det har jag aldrig jag har aldrig förut upplevt det med en John Barry-film Och då är ju en Ja, det, det var ju synd att jag kände så. Ja, men, och, men det är ju intressant å andra sidan. Ja, och att han faktiskt fick en Oscar för den här. Och sen är jag ju också så jävla trött på att höra en jävla Mozart-tränningskonsert och 80 miljoner ja. gången. Den är ju det, spåret, det är ju det spåret jag absolut minst lyssnar på på det här samträget. Ja, exakt. <laughs> Inget ont om Mozart, men man har ändå hört tillräckligt med måsart i livet, känns det så. Ja, han kan få vila lite i sin grav. Ja, det tycker jag. Nej, jag, jag älskar, älskar måsart. Ja det gör jag också, men eh, inte hela tiden <laughs> Men det var ju en bomb som jag inte trodde Att vi skulle tycka olika om Nej, fick jag det sagt Ja verkligen intressant ändå eh, Det här är ändå ja, jag, jag tycker att det här rimmar bra Med filmen jag eh, Ska mm. se och ser Det förstår eh, jag Den är, det, ja det, det är ju Återigen så är det ju det här melankoliska Som Barry nailar Verkligen och um, när man har sett filmen så, så känner man känslorna som man känner i slutet av filmen redan här i början. När man ser om den liksom, det gör jag i alla fall. Ja. Och um, ja, nej, men det är jävligt um, snyggt. Det är det jag tycker är intressant med Out of Africa vs. Danse med vargar som kommer vara en diskussion längre fram i alla fall för mig mm. i del två här. Men vi hade ett annat spår också från Out of Africa som jag tänkte spela lite av. Det är Flying Over Africa. Och det låter så här. Mm. Men det här är ju också... Det här skulle man ju med lätthet kunna slänga in i scenen i Moonraker- när Bond jagar efter kvinnorna in i Draxö kvarter. Exakt, jag tänkte på också. <laughs> det, det, är ju liksom, det går ju att copy-pasta över det direkt. Det är ju inte så stor skillnad, liksom. Rymden, Kenya... nej. Mm. <laughs> <laughs> Nej, han är ju nära rymden när de, de... är ju nära rymden när de flyger i alla fall. Det får jag Men det är ju någonting... Den här scenen är väl liksom... The showstopper i den här filmen egentligen. Det är väl den mest kända scenen i filmen. Tycker du musiken limmar här då? Nej, inte riktigt. <laughs> det, är, det är fascinerande. <laughs> ja, jag blir blivit själv. Vi som ändå tycker väldigt lika i... Många musikfrågor framförallt, men... Mm. Här är det ändå inte att det var den här filmen. Det hade jag inte tänkt mig. Men det är... Det här är det bara så enkelt tycke och smak. Alltså, oh ja, precis. Jag, jag kan liksom inte racka ner på liksom själva antverket. Eller, nej. Mm, och ja, flying over Africa helt enkelt. Mm. Otippat att vi skulle tycka olika där. Men nu går vi väl out of Africa helt enkelt- och in i Chaplin. Vi skämtade lite om det när vi såg filmen första gången. Vad handlar filmen om egentligen? Handlar den om att någon ska out of Afrika eller kommer hon ut ur Afrika? Det är ändå roligt. Ja, och Va, mitt Afrika, vems? Ja, exakt. Eller är det mitt i Afrika då? Tappa ja, den boxen. exakt som man trodde i början. Mitt, mitt i Afrika, out of Afrika. Precis. Ni ska ut ur Afrika kanske egentligen... Ja, men det kanske egentligen är en hyllningsfilm, liksom en kampfilm mot de vita kolonisatörerna. Ja, precis. <laughs> ja, ja, kanske. Ja. Det är en diskussion för en annan dag. Och eh, nu, jävlar, nu ska vi vidare till, som jag sa, lite ovärdnadsfullt Den sista bra filmmusiken som Barry skrev. <laughs> men det är inte riktigt sant. Men Nej, den sista men man, riktigt man stora en... filmen som man skrev musik till kanske. Fick en Oscars nominering på köpet. Ja, det, det var väl förtjänt, tycker jag ändå. Mm. Um, och det är ju um, en liten film om en liten man... <laughs> Som gillar att snubbla. Uh, ja, verkligen. Världens mest kända snubblare kanske. Mm. Och um, det är ju inte just Ekman vi talar om, utan det är ju uh, Chaplin av mm. uh, Richard Attenborough från 1992. Och... Um, den filmen har vi båda sett va? Oh ja. Oh ja. Alltså den filmen, den... jag älskar den. Jag har sett den flera gånger jag har sett den. Jag älskar Chaplin. Mm. Jag tycker den är men... den är jätte... Alltså jag gråter varje gång jag ser den. Flera gånger Oj, i filmen. så pass. Men jag gråter också ganska <laughs> lätt i filmer, men det behöver inte betyda att jag är sämre människa för det. Men <laughs> nej men att, att jag faller för känslorna lättare men jag, jag blir väldigt påverkad av den Mycket tack vare musiken Och som, som du sa häromdagen också, som, jag vet inte, Det är inte så ofta Jag faktiskt ändå tänker på den filmen För den är ju också lite marginaliserad mm. Men bandar mig om det inte är en av de bättre Biografifilmerna som gjorts. Ja, det tycker jag verkligen alltså Robert eh, Downey Robert Downey ja. Jr. precis som Charlie Chaplin Är ju magnifik Ja, det är tio av tio alltså. ja. jag, jag har svårt att liksom och den är ju lite bortglömd även bland biografifilmer mm, Ja, absolut Alla snackar ju om Walk the Line och liksom um, Jamie Foxx och Ray Charles, nu har jag glömt vad filmen heter Det heter inte bara Ray Det mm. heter den, just det, ja det var ju därför jag glömde vad mm. <laughs> Jag trodde den hette en annan Men sådana filmer um, Och då är ju alltså Robert Downey Fantastisk framför framförallt, men som Chaplin Ung är han ju här, vad är han? 30 mm. kanske max det ja, något sånt, ja, precis. Och han gör det ju, alltså han jättebra. Här är också också, öppningsscenen är ju fantastisk. När han kommer mm. in, taras sig sminket, ställer käppen i käpphållaren. Äh, ja, <laughs> stället ja, exakt. Um, och bara tar sig sminket och det går långsamt från svartvitt till färg. Mm. Ja, det, är jätte... det är en emotionell scen, tycker jag. För att Chaplin är en ganska sorglig figur egentligen, när man ser filmen. Ja, men det är ju, precis. Och det fångar ju Barry väldigt bra i början där. Ja. Och vi kan väl lyssna på musik från Chaplin helt enkelt. är också lasch så det blir över. <laughs> ja, verkligen, det är som en hink vaniljsås i faceet liksom. Um, men jag tycker ändå det här på det här, det här skiljer ändå på något sätt i någon liten i någon liten liksom beståndstil så skiljer det sig tycker jag från den som är vargen laschet och Out of Africa laschet. Ja, men det här är ju ännu mer bitterljuft. Det här är det här är liksom det är ju en tragisk eh, figur och det är, hörs väldigt mycket i musiken. Jo, precis. Jag tycker det är väl värt en Oscars faktiskt. Ja, absolut. Så det, är, ja. Nej, Chaplin rekommenderar jag verkligen som film och musik faktiskt. Ja, hoppas att man kan få tag på filmen. Ja. Den är ju, ja den biopicken är, han gör en jättebra om verkligen. enda <laughs> sedan jag såg den så blev jag så golvat av. Jag tänker hur bra kan det vara med en biopic om Chaplin? Men mm. jag hade ju ingen aning om att han var en så tragisk figur Jag såg den kanske när jag var 17 kanske första gången, 18, jag vet inte. Mm. 10 år sedan kanske. jävla jag blev väldigt såld bara. den. ligger ju på topp 20 över mina favoritfilmer. Han gör det? Ja, den är, ja ja, absolut. Mm. Tur. Ja, den förtjänar upprättelse tycker jag. Ja, det det bra regi ja. av Richard Attenborough. Det är, han har ändå bra är filmer liksom. Ehm, ja, Chaplin. Bra, mm. bra rulle, bra musik. Och ehm, över till dig Rickard. Rickards favoriter. <laughs> favorit. Precis. Ehm, Rickards favorit Lushberry. Ehm, det är ju då som jag nämnde i början. För att jag känner att Enigma talas det för lite om. Ehm, jag älskar den melodin Det är liksom huvudtemat Så att jag tycker bara att vi dras in i 2001, John Barry och det sista han skrev i Filmmusikväg Att de är buried, så att Vi har akkord i trombon mm. Vi har en sak som jag inte har pratat om Men som är väldigt förekommande Det är ju de här brutna akkorden i cello till exempel Som ja. går upp i Alltså hela tiden mm. Det har vi i den som i varje Vi hade det i Chaplin Vi har det, eh, vi har det säkert i Autoverfrika också någonstans. Det använder han ju hela tiden liksom. Det använder mm. jag också Jag tycker det är jätteeffektivt ja, men det är ju en klassiker mm. Verkligen. Mm. Men här också i andra halvan av det här enigma som vi precis hör nu bryggar ju över lite till det vi ska prata om nästa gång så tycker jag. Mm. Precis. Mm. Men det är bara det här är liksom det är nostalgi för mig. Märkligt nog, den här musiken. Mm. Det är ju alltså inte något banbrytande. Det är ju i liksom, samma Mold som, som Chaplin. Det är en ganska tragisk melodi. Mm. Um, men jag gillar den väldigt väldigt mycket. Ja, alltså jag känner ju inte lika mycket som du gör för den här. Nej. Eftersom jag inte har... Jag har ju liksom flugit på den i samband med mycket annat och då bleknar den ju lite i jämförelse. Liksom. Ja, precis. Mm. Ja, för mig var det bara... Ja, men som jag sa, det är nostalgi för att mm. det var det första bland det första berg jag dök Mm. och det var lite därför jag tyckte att du ville pusha, pusha lite fram. Det tycker jag du gör väldigt rätt i faktiskt mm. ehm, ja, jo men så är det ju och det är ju ähm, min tur nu att säga en favorit på Lashberry och här kan man ju inte hålla sig från att säga en favorit det är ju, det känns ju ähm, onödigt <laughs> när han ändå har gjort väldigt mycket Lash och ähm, det som jag tänker ta är... Den här filmen har jag faktiskt sett. En film med Christopher Reeve och Jane Seymour från 1980 är det. Som heter Somewhere in Time. Och... Um, den är ganska speciell. Det är en kärlekshistoria om... en Alltså premissen är ganska intressant. Sen var ju filmen lite sådär. Men, men um, premissen är att Christopher Reeve är det väl... Som åker till, han är författare i, i New York på 80-talet. Filmen utspelar sig i 80-talet, men också sen i början av 1900-talet. När man ser filmen så fattar man. <laughs> men han är på någon signering och det kommer fram en gammal, gammal tant till honom. Och säger, och ger honom någonting, typ en, jag vet inte fan vad det är, men det är någonting. En liten grej som blir viktig mm. sen i filmen. Och han vet inte vem hon är. Och eh, sen i och med att storyn eh, unveilas så eh, åker han iväg till ett eh, hotell. Och eh, på hotellet så har de ett litet så här, memorabilia rum där det är gamla artefakter från hotellets mångåriga historia. Och då får han se en bild på en kvinna som han blir helt förälskad i liksom. Som filmen Laura om någon har sett den, från 40-talet. Och eh, eh, får höra att man kan typ transportera sig i tiden eh, till eh, då den bilden blev tagen och eh, han blir mm. kär i det porträttet och eh, gör massa saker för att lyckas ta sig tillbaka till 1900 ja vad det nu var, 1910 eller något och då visar det sig att den där kvinnan som kom fram på hans boksignering är den kvinnan på porträttet som han blir kär i sen i filmen eh, så det är en kärlekshistoria med en jävla twist Ja, det var oväntat. Ja, igen. verkligen. Där av filmtiteln Somewhere in Time. Så premissen gjorde mig väldigt taggad. Och det här var också det första Barry skrev, har han själv sagt, efter att hans båda föräldrar dog med kort mm -hmm. mellanrum. Ja, det är ju speciellt. ett extra melankoliskt för honom, kanske. Mm. Men Somewhere in Time, main theme, låter i alla fall så här. cellon valsar upp och ner. men det är ju väldigt eh, man hör ju ändå på något sätt att han har lagt ner mycket själ och hjärta i det här ändå man hör ju att det är en en kärlekshistoria ja verkligen det här skulle ju med, med lite sämre inspelningskvalitet kunna vara kärlekstema i Slaghöken eller Robin Hood från 37 eller när ja verkligen Mm. Och det är väl det han vill... Anspela på. Ja, exakt. Ja, det är ju väldigt... Alltså, i mångt och mycket så är det ju... Alltså, utan att bli liksom någon slags filmmusik... Eh, analytisk podd igen, men... Mycket av det som man tänker som John Williams startade... Hade ju funnits en gång tidigare i liksom, filmmusikvärlden. Ja, absolut. Han riffade ju inte bara på Holstomaler och, och, och Stravinsky liksom... Utan även på Max Steiner och Erik Wolfgang Korngold och... Ja, precis. De riktiga, liksom, de första verkligen Som skrev filmmusik mm. ehm, Och ehm, även alltså, De som skriver musik nu liksom, Har ju dem att tacka för mycket Det som man tänker i klassiskt Hollywood Det är ju liksom inte John Williams egentligen Som har etablerat, han har nyetablerat Möjligtvis ja, Men, den här, precis. men det är ju liksom, ska man tillbaka till det klassiska Så är det ju liksom King Kong Och, och ja, men, Frankensteins monster ja, men. Och, och, ja, och, och borta med vinden Slå. Slaghöken. Och Exakt. Var... Riddarfalken från Malta och allt vad fan de heter. <laughs> ehm, väldigt bra musik för övrigt. Ehm, tycker ja, jag. herregud. Det är ju otroligt välskriven musik. För de var ju liksom klassiska tonsättare från början. Ehm, litet sidospår, men många av dem var ju liksom migranter från Österrike, ehm, Tyskland, ehm, från andra världskriget i princip, början mm. av det, när nazisterna började komma ähm, till makten. Så flydde ju många av dem till USA. Så ähm, bland annat Korngold som bland annat skrev då Robin Hood och King's Row som är väldigt lik Star Wars um, <laughs> mm. men uh, ja, så det, det är ju många liksom det går ju cykler sånt här liksom jag uh, skulle inte bli förvånad om det kommer en orkester uh, om typ 30 år igen i filmmusik uh, det får vi hoppas när folk upptäcker att, oj orkester kan man ju skriva för igen så blir det någon som mm. blir nya John Williams <laughs> kanske, men uh, ja summer in Time, jag, jag är väldigt svag för hela det soundtracket, jag tycker det är väldigt mm. fint alltså det gillar jag som slutord kan jag säga det på Lushberry. Du kan också få ett slutord om du vill. Men just att Berry är väldigt bra på att få saker att känna, kännas ömsinta. För många kärleksteman, och det kan vi ju ta David Arnold i Tomorrow Brice till exempel som exempel. Det blir ju liksom inte, det blir inte ömsint på något sätt. Det är liksom så här: hunger direkt i musiken. Medan Berry är liksom. Han är liksom en lätt smekning ibland, men bara en alltflyt, eller bara lite harpa. eller Som vi, som vi har sagt, då, det är liksom genomgående genom hela det här avsnittet att han, är liksom, han gör väldigt lite, men får ut väldigt mycket av det. Mm, ja, absolut. Vad, vad säger du om det? Hur ser du på den ömsintheten som han lyckas få fram i kärleksteeman? Ja, men jag är absolut. Jag har egentligen inte så mycket att tillägga som sista ord. Eh... Den känns att jag har fått ur med väldigt mycket och det där var väl utmärkt slut, slutpoäng. Mm. Han är en ömsint kompositör. Ja, verkligen. <laughs> ömsint och död. Ja. <laughs> Tyvärr. <laughs> öms om vin, öms om vatten. Ehm, ja, men ähm, det här var ju det lätt så vi är ju inte riktigt klara än. Men Nej. vi kan väl ta och runda av det här avsnitt 117 här i alla fall. Ja, det tycker jag. En mm. ja. trevlig Prat- och lyssnarstund Ja, det tycker jag Och äm, så får vi väl säga ett stort tack Till äm, Anders Fred och Thomas Drugg från Sweden with Love och Agent 007.nu Och också till ä, Lars Logotyp Som gör ä, logotyperna Och ä, exekutiv ä, Producent, ansvarig utgivare Och allmänt orakel bara Anton Lothander <laughs> äm, Som ä, Klipper den här i, på E-Klippdjungeln i i håller på. Ja. Yep. Det är bra. Och tack till dig, Rikard. Och tack till dig. Etappen 1 är klar. Ja. Yep. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det fint. Håll upp. Hej.